Стивън Кинг. Извисяване. Превод: Марин Загорчев. CHITAANKA INFO. Гравитацията е котва, която ни дърпа към гроба. Да се отърсиш от нея означава да си свободен. Днес повече от всякога светът е разделен и преградата между ние и те е все по-трудно преодолима. Извисяване е роман на ужаса. Ужаса на всички, попаднали в капана на предразсъдъците и заслепени от тях, неспособни да виждат по-далеч от носа си. Извисяване не е роман на ужаса вместо да ни стресне чрез някакво зловещо същество, за да ни накара да се осъзнаем, кралят на Хорара, господарят на думите, разказва как можем да сме добри хора, когато не сме разединени. Разбира се, не липсва и свръхестествен елемент, как иначе, нали авторът е Стивън Кинг? Случващото се с Скот Кери, уебдизайнер дизайнер от Castle Rock, е дори зловещо. Скот започва да слабе е необяснимо, а още по-необяснимо е, че макар кантарчето му да отчита по-малко килограми, той продължава да носи същия размер дрехи и теглото му все така намалява дори когато си напълни джобовете с тежки предмети. Като капак Скот има и друга неприятност, наглед маловажна, но все пак неприятност, кучетата на двете му съседки непрекъснато правят бели на муравата му. Опитите му да се разбере с тях, по-човешки удрят на камък. А и всички в Касъл Рок са настроени срещу миси и дирдри заради особената им сексуална ориентация и отказват да посещават техния вегетариански ресторант. Скот им съчувства, но как да им помогне, след като го отблъскват? Най-страшното е, че денят, който е отбелязал като нулев на календара, денят, в който той ще тежи 0 килограма, наближава. Едно. Скот Кери почука на вратата на апартамента и Боб Елис. Всички в Highland Ейкърс все още го наричаха доктор Боб, въпреки че от пет години бе в пенсия, му отвори. Е, Скот, ето те и теб. Точно в 10. Кажи сега как мога да ти помогна. Скот беше едър мъж, висок над метър и 90 без обувки, с коремче. Не знам. Може да не е нищо сериозно, но имам проблем. Надявам се не голям, но може и да е, отговори той. Проблем, за който не искаш да говориш с личния си лекар. Елис бе на 74, с прошарена коса и леко накуцваше, което не му пречеше на тенискорта. С Кот отдавна бяха приятели. Не близки приятели, но приятели, няма спор. О, ходих на изследвания, каза Скот. Даже трябваше порано да ги направя. Кръв, урина, простатата, както си трябва. Всичко ми изследваха. Холестеролът ми е малко висок, но в рамките на нормалното. Притеснявах се, че имам диабет. Според Уебдоктор, това беше най-вероятната причина, докато не беше забелязал оная работа с дрехите. Това с дрехите не го пишеше в никой сайт, медицински или друг. Елис го покани в хола. Големият прозорец гледаше към 14-та дупка на игрището на Касъл Рок. Доктор Боб ходеше понякога да вкара някоя и друга топка, но по принцип предпочиташе тениса. Съпругата му бе тази, която обичаше голф, и Скот подозираше, че тя е причината да живеят тук, когато не са в един друг такъв спортен комплекс в Флорида през зимните месеци. Елис каза, ако се чудиш къде е Майра, отиде насрещана на жените методистки. Или пък е на някой от уния нейни комитети към общината. Утре заминава за Портланд на семинар на емикологичното дружество на Нова Англия. Тази жена няма спирка. Свали си якето, седни и ми разкажи какво те тревожи. Макар че бе началото на октомври и не беше особено студено, Скот носеше яке, Норд Фейс. Когато го свали и го сложи до себе си на дивана, нещо в джобовете му издрънча. Искаш ли кафе? Чай? Мисля, че има някакъв сладкиш, ако опитвам се да отслабна, рязко го прекъсна Скот. Така съм си наумил. Странна работа. Гледах да стоя далеч от кантара в банята, защото през последните десетина години не бях особено доволен от показанията му. Сега първото, което правя сутрин, е да се кача на него. Ели скидна, ясно. Нямаше причина той да избягва кантара в банята, помисли си Скот, човекът беше както би се изразила баба му, слаб като глист. Вероятно щеше да поживея още 20 години, ако не станеше нещо непредвидено. Можеше да живее дори до 100. Разбирам синдрома на избягване на кантара, наблюдавал съм го през цялата си практика. Виждал съм и обратното, компулсивно тегляне. Обикновено при болимия и анорексия. Но твоят случай не изглежда такъв. Доктор Боб се приведе напред и събра ръце между клющарите си бедра. Знаеш, че съм пенсионер, нали? Мога да давам съвети, но не мога да пиша рецепти. И моят съвет е да отидеш при действащ лекар и да му споделиш всичко. Скот се усмихна. Подозирам, че моят лекар ще иска да ме вкара спешно в болница за изследвания, а миналия месец получих страхотна работа, дизайн на няколко свързани помежду си сайта за голяма търговска верига. Няма да навлизам в подробности, но е слабка работа. Имах голям късмет да се добера до нея. Това е голям напредък за мен и ще мога да работя, без да се местя от Касъл Рок. Да живее компютърният век. Няма да можеш да работиш, ако се разболееш и стъкна Елис. Ти си умен човек, Скот, и със сигурност знаеш, че загубата на тегло не е симптом само на диабет, а и на рак. Наред с много други заболявания. За колко килограма става дума? 12. Скот погледна през прозореца към белите колички за голф. Движещи се по зелената трева под синьото небе. Като на снимка, идеално за рекламен сайт на Highland Acres. Сигурен беше, че има такъв, всеки имаше сайт в наши дни, дори крайпътните пътните сергии за варена царевица и карамелизирани ябълки, но той не беше участвал в създаването му. Занимаваше се с по-сериозни неща. За сега, Бопели се усмихна, показвайки зъби, които все още бяха неговите собствени. Това е доста, наистина, но предполагам, че не страдаш от тази загуба. Ти много добре се движиш на тенискорта за толкова едър човек и доста се потиш на уредите в фитнеса, но излишните килограми натоварват не само сърцето, а и целия организъм. Сигурен съм, че знаеш това, от Уебдоктор. При това Боб завъртя неодобрително очи и Скот се усмихна. Сега колко тежиш? Познай, отговори приятелят му. Боб се засмя. Това да не е викторина на селски панаир. Минал съм възрастта да се радвам на игрички. Колко години работи като общопрактикуващ лекар? 35? 42. Тогава не се прави на скромен, претеглил си хиляди пациенти, хиляди пъти. Скот се изправи, висок, едър мъж с дънки, фланелена риза и износени кожени обувки, Джорджа Джайантс. Приличаше повече на дървосекач или ковач, отколкото на уебдизайнер. Познай колко тежа. После ще обсъждаме съдбата ми. Доктор Боб огледа с професионално по цялата 193 см, даже към 198 с обувките, снага на Скот Кери. Обърна специално внимание на очертанията на корема, провиснал над колана, и дългите мускули на бедрата, заякнали от преси и клекания на уредите, които лекарят вече избягваше. Разкопча и ризата и я разтвори. Скот изпълни нареждането и показа сива тениска с надпис, университет на щата Мейн, катедрат спорт, която носеше отдолу. Боб видя широки гърди, мускулести, но вече започнали да развиват масните натрупвания, които малките кълпазани обичаха да наричат, мъжки цици. Бих казал, Ерис замълча за секунда, вече амбициран от предизвикателството. Бих казал 105. Или 108. Което означава, че си бил около 120, преди да започнеш да сваляш. Признавам, че доста добре ги носеше на тенискорта. Не бих ти ги дал. Скот си спомни колко щастлив се беше почувствал, когато най сетне не събра коража да се качи на кантара в началото на месеца. Достави му голямо удоволствие. Стабилните темпове, с които сваляше тегло от тогава насам, бяха малко обезпокоителни наистина. Оная работа с дрехите бе главното, което превърна опасенията му в страх. Не беше необходимо да се консултираш с уебдоктор, за да видиш, че това нещо с дрехите е странно, повече от странно, беше откровено ненормално. Навън мина количка за голф. В нея се возеха двама мъже на средна възраст, единият с розови панталони, другият с зелени, но и двамата с наднормено тегло. Скот си помисли, че би било много полезно за тях ако зарежеха количката и походеха пеша. Скот? Стресна го доктор Боб. Слушаш ли ме, или мислиш за нещо друго? Слушам, слушам. Последния път, когато играхме тенис, наистина бях 120. Знам, защото тогава най-сет не се престраших да стъпя на кантара. Реших, че е време да сваля няколко килограма. Бях започнал да се задъхвам на третия сет. А тази сутрин бях 95. Отново седна до якето си, от което пак се чузвън. Боб го изгледа изпитателно. Не ми приличаш на човек, който тежи 95 кг, Скот. Извинявай, ако съм те засегнал, но изглеждаш по-тежък. Но здрав? Да. Не болен? Не. Поне на пръв поглед, но. Имаш ли кантар? Сигурен съм, че имаш. Нека да проверим. Доктор Боб остана загледан в него за момент. Като се питаше дали истинският проблем на Скот не е в сивото вещество зад челото му. От опит знаеше, че маниякалните притеснения за теглото са характерни повече за жените, но се случваше и при мъже. Добре, да проверим. Ела, Боб го заведе в кабинет, пълен с тажерки за книги. На едната стена имаше поставена в рамка анатомична схема, на другата няколко дипломи. Скот се загледа в презпапието между компютъра и принтера на Елис. Бот проследи погледа му и се засмя. Взе черепа от бюрото и го подхвърли на скот. Пласт е, не е истински, за това не се притеснявай, ако го изпуснеш. Подарък от големия ми внук. Той е на 13, което явно е възрастта на безвкусните подаръци. Хайде, стъпи тук и да видим какво ще покаже. Въгъла имаше старомоден кантар с двете тежести, голяма и малка, местещи се по стоманената скала, докато се уравновеси теглото. Елис потупа инструмента с ръка. Единствените неща, които взех, след като затворих кабинета си в центъра, бяха анатомичната схема на стената и това. Марката е, сека, най-добрите медицински кантари, правени някога. Жена ми, ми го подари преди много години и повярвай, нея е никой никога не е обвинил в липса на вкус. Или че е стисната, точно ли мери? Само ще кажа, че ако сложа на него 10 кг чувал с брашно и покаже 9 килограма и половина. Ще се върна в Ханафорц, и ще си поискам парите обратно. Само си свали обувките, ако искаш да измерим истинското тегло. И защо взе якето? Ще видиш. Скот не само, че не си свали обувките, ами и си облече якето, при което от джобовете му пак се чузвън. Сега, не просто облечен, ами облечен за навън, и то за ден, много по-студен от днешния, той се качи на кантара. Хайде, действай! За да отчете обувките и якето, Боб нагласи тежестите на 112 кг и започна да ги мести обратно по скалата, към по тегло. Стрелката остана закувана в най-долно положение при 110, 105, 100, което за доктор Боб изглеждаше невъзможно. Даже без якето и обувките скоткери Кери просто изглеждаше потежък от това. Боб можеше да е сбъркал в преценката си с 2-3 кг, но бе претеглил твърде много пълни мъже и жени, за да допусне такова голямо отклонение. Скалата застана в хоризонтално положение при 95 кг. Проклет да съм, измърмори доктор Боб. Това нещо трябва да се калибрира. Не мисля, каза Скот. Слезе от кантара и бръкна в джобовете на якето. От всеки от тях извади шепа четвърт доларови монети. Събирам ги в едно антикварно цукало от години. Когато Нора ме напусна, беше почти пълно. Имам сигурно по 5 кг метал във всеки джоб, може би и повече. Елис не каза нищо. Беше зашеметен. Сега разбираш ли защо не искам да отида при доктор Адамс. Скот пусна монетите обратно в джобовете на якето и те издрънчаха весело. Елис се ти. Чакай да изясним нещата. Домашният ти кантар показва същото тегло. До килограм. Моят вкъщи е, озери, може би не толкова добър, колкото това бе епче, но съм го тествал и мери точно. Гледай сега. Обикновено си пускам някаква пожива музика, когато се събличам, но понеже с теб сме се преобличали заедно в съблекалнята, ще мина и без нея. Скот свали якето и го закачи на облегалката на един стол. После, като се подпираше за баланс с едната, а след това и с другата ръка на бюрото на доктор Боб, са обувките. Съблече ризата. Разкопча колана, смъкна дънките и остана по боксърки, тениска и чорапи. Мога да сваля и тях но мисля, че махнах достатъчно тегло, за да стане ясно какво имам предвид. Защото това е нещото, което ме плаши. Тази работа с дрехите. Затова исках да говоря с приятел, който може да пази тайна, а не с личния лекар. Посочи дрехите и обувките на пода, после якето с увиснаните джобове. Колко мислиш, че тежи всичко това? С монетите ли? Най-малко 6 кг. Може би 8. Искаш ли да ги претеглим? Не, отговори Скот. Пак се качи на кантара. Нямаше нужда да местят тежестите. Стрелката се закрепи точно на 95 кг. Две. Скот се облече и двамата се върнаха в хола. Доктор Боб наля по глъдка, Уотфорд Ризърв, и въпреки че беше едва 10 сутринта, Скот не отказа. Изпи своето на един дъх и уискито запали приятното при нас стомаха му. Елиса отпи две деликатни малки глътки. Сякаш проверяваше качеството, после изгълта останалото на един дъх. Това е невъзможно, знаеш ли? Каза, като постави празната чаша на масичката. Скот кимна, още една причина да не отида при доктор Адамс, защото ще влезеш в системата. Въпрос на документация. И да, той ще настоява да си направиш изследвания, за да се разбере какво точно се случва с теб. Въпреки че не го каза, Скот си помисли, че, настоявам, може би звучи твърде меко. В кабинета на доктор Адамс първата фраза, която му хрумваше, беше «Задържане под стража». Затова реши да си държи устата затворена и да говори първо с приятеля си пенсиониран лекар. «Изглеждаш като човек, който тежи 110 кг», каза Елис. Така ли се чувстваш? Не точно. Чувствах се малко, ма дундест, когато тежах 110. Май няма такава дума, но това е най-точното определение, за което се сещам. Аз мисля, че е хубава дума, каза Елис, независимо дали я има в речника или не. Не бях просто човек с наднормено тегло, макар да знаех, че съм. Това и възраста, и разводът? Попита Ерис внимателно с най-мекия си професионален тон. Скот въздъхна. Да, това също. То помрачи живота ми. Положението вече е по-добре, аз се съвзех, но болката не е преминала. Не мога да си кривя душата за това. Физически обаче се чувствах отлично, още тренирах по малко три пъти седмично, нито веднъж не се задъхвах преди третия сет, но просто, нали разбираш, дундест. Сега не се чувствам така, поне не толкова много. Повече енергия. Скот се замисли, после поплати глава. Не точно. По-скоро енергията, която имам, отива по-далеч. И няма летаргия. Няма умора. Не. Няма загуба на апетит. Ям като вол. Още един въпрос, и ще ме извиниш, но трябва да попитам. Питай, каквото искаш. Това не е някаква шега, нали? Да се позабавляваш с стария пенсиониран доктор. В никакъв случай, отговори Скот. Предполагам, че няма смисъл да те питам дали си имал подобен случай, но някога поне чел ли си за такъв. Елис поплати глава. Аз също не мога да си обясня тази работа с дрехите. И с монетите в джоба на якето. Добре дошъл в клуба, помисли си Скот. Никой не тежи едни и същи килограми без дрехи и облечен. Това е физичен закон като гравитацията. Има ли медицински сайтове, в които можеш да провериш дали има други случаи като моя? Или поне подобен. Ще направя справка, но отсега ти казвам, че нищо няма да открия. Елис замълча за момент. Това не е просто нещо непознато за мен, бих казал, че е непознато за човечеството. По дяволите, иска ми се да кажа, че е невъзможно. Разбира се, ако твоят и моят кантар мерят точно, а няма причина да мисля другояче. Какво се случва с теб, Скот? Каква е причината? Да не би, де да знам, да си се облъчил с нещо. Може би си се надишал с някой самоделен спрей против насекоми. Помисли, мислил съм. Доколкото мога да се сетя, няма нищо подобно. Но в едно съм сигурен, чувствам се по-добре, след като разговарях с теб. Не просто да седя и да мисля за това. Скот се изправи и взе якето си. Къде отиваш? В къщи. Имам да действам по сайтовете. Това е голяма работа. Макар че трябва да призная, вече не изглежда толкова голяма като в началото. Елис го изпрати до вратата. Казваш, че си наблюдавал стабилно сваляне на теглото. Бавно, но постоянно. Да. Около половин килограм на ден. Независимо колко ядеш? Да, отговори Скот. И какво ще стане, ако продължи така? Няма да продължи. Защо си толкова сигурен? Ако това е невиждано до сега явление, лекарят нямаше отговор. Не казвай на никого за това, Боб. Моля те, няма, ако обещаеш да ме държиш в течение. Загрижен съм, дадено. Спряха на верандата рамо до рамо, загледани навън. Беше хубав ден. Есента бе в разгара си и хълмовете бяха изпъстрени с цветове. Ако преминем от възвишеното към нелепото, заговори доктор Боб, как вървят нещата с от ресторанта, които живеят на твоята улица. Чух, че си имал проблеми с тях. Скот не си даде труда да попита Елис откъде е чул това. Касъл Рок беше малко братче и слуховете бързо се разпространяваха. Още по-бързо вероятно, когато съпругата на пенсионирания лекар членува във всякакви градски и църковни комитети. Ако госпожа Маккъм и госпожа Доналсън чуят, че ги наричаш «Мацки», ще влезеш в черния им списък. И като се има предвид сегашният ми проблем, в момента изобщо не ми е до тях. 3. След един час Скотт седеше в кабинета си, в красива триетажна къща на Касълвю в горната част на града. Малко по-скъпо, отколкото можеше да си позволи, но Нора искаше да живее там, а той желаеше Нора. Сега тя беше в Аризона и той остана сам в къщата, твърде голяма дори и за двамата. Плюс Котката, разбира се. Скот имаше чувството, че на Нора и кратко бе по-трудно да напусне Бил, отколкото да скъса с него. Съзнаваше, че е малко злобно от негова страна, но истината понякога боли. На екрана с големи букви, излязоха думите. Хофшилд проектен сайт вариант 4. Hofschild.Con не беше веригата от магазини, за която работеше, а фирма, фалирала преди близо 40 години, но при такъв важен проект нямаше да навреди, ако вземе малко повече мерки против хакери. От тук и псевдонимът. Скот кликна два пъти с мишката и на монитора се появи снимка на старомодния универсален магазин Hofschild.Con, която в крайна сметка щеше да смени с много по-модерната сграда на компанията, която го беше наела. Под нея, вие ни давате вдъхновение. Ние ви даваме всичко останало, точно този набързо измислен слоган му спечели поръчката. Уменията да създаваш веб страници бяха едно, вдъхновението и на рекламни лозунги, съвсем друго, когато двете се съчетаят, се получаваше нещо необикновено. Той беше необикновен, това бе неговият шанс да го докаже и беше решен да го направи. В крайна сметка щеше да работи в рекламна агенция. Той разбираше това и че ще преработват линиите и графиките му, но точно този лозунг щеше да остане. Повечето от неговите основни идеи ще да останат. Те бяха достатъчно завладяващи, за да оцелеят от своеволията на пасми на Нью Йоркски умници. Отново кликна два пъти и на монитора се появи снимка на Хол. Беше абсолютно празен, нямаше дори осветителни тела. През прозореца се виждаше морава, която по чисто съвпадение бе част от игрището за голф на Хайланд където често играеше Майра Елис. На няколко пъти в четворката на Майра се включваше и бившата съпруга на Скот, която сега живееше и вероятно играеше голф, в Флагстав. Билдът в котак влезе, измялка съмниво и се отърка в крака му. След малко ще ядеш, измърмори Скот. Почакай две минути. Като че ли котката имаше понятие за минута в частност или за време като цяло. Анима и аз имам, помисли си Скот. Времето е невидимо. За разлика от теглото, о, но може би това не беше вярно. Човек можеше да чувства теглото, да, когато го имаш в излишък, то те прави дундест, но не беше ли то, също като времето, една чисто човешка измислица. Стрелките на часовника и цифрите на кантара не бяха ли те само опит да измерим невидими сили, имащи видими проявления. Жалко усилие да уловим някаква повисша реалност, която само ние възприемаме като такава. Стига си мислил за това, съвсем ще се смахнеш. Бил измялка още веднъж, като че ли да се съгласи, и Скот отново погледна монитора. Над снимката на празната стая имаше поле за търсене с думите, изберете своя стил. Скот въведе, раноамерикански, и екранът оживя, не изведнъж, а бавно. Сякаш взискателен купувач подбираше всяка част от обзавеждането и я добавяше към останалото, столове, диван, розови стени, щамповани шарки, а не пети, часовник, свети Томас, килимче от защити едно за друго парченца плат. Камина с уютни пламъчета вътре. На тавана се появи полилей с газени лампи, висящи на дървени спици. Тези бяха малко в повече за вкуса на Скот, но търговците, с които работеше, ги обожаваха и се кълняха, че потенциалните клиенти също много ще ги харесат. Можеше да продължи и да обзаведе дневна, спални и кабинет, сефрано американски стил. Или можеше да се върне в полето за търсене и да обзаведе други виртуални стаи в Колониален, Гарнизон, Занаярчийски или Котич. Днешната задача обаче беше, Кралица Ана. Скот отвори лаптопа и започна да избира мебелите за мустрата. 45 минути по-късно Бил се върна и започна да се отърква в крака му и да е мялка по-настойчиво. Добре, каза Скот и се изправи. Отиде в кухнята и Билд, Котак тръгна след него. Котаракът стъпваше бодро и самият скот също се чувстваше доста леко. Леко на краката. Той сипа една консерва, фрискис, в купичката на бил и докато котката лапаше, излезе на верандата за глътка свеж въздух, преди да се върне при футойлите, селби, диваните, уинфри, раклите, хаос и всички други прочути краки мебели на кралица Ана. Смяташе, че това са мебели, каквито можеш да видиш в погребалните агенции, тежка безкусица, която се опитват да представят в по вид, но с различни штрихи за различни хора. Излезе точно на време, за да види как двете, мацки, както се беше изразил доктор Боб, излизат от алеята пред къщата си и тръгват по вюдрайв, показвайки дълги крака под късите шорти, сини за дирдримат към червени за миси Доналсън. Носеха еднакви тениски, рекламиращи ресторанта, който държаха в центъра на града, на Карбин Стрийт. След тях потичваха почти еднаквите имбоксери Дъм и Ди. Той отново се сети за онова, което бе казал доктор Боб, когато го изпращаше от кабинета, най-вероятно в стремежа си да завърши разговора с по-приятно настроение, намек за някакви негови малки проблеми с дамите от ресторанта. Каквито той имаше. Несериозен проблем в отношенията или таинствен проблем с теглото, по-скоро нещо като настинка, която все не минава. Дирдри беше по-досадната. Винаги сунае леко над мен на усмивка, усмивка, която като че ли казваше: Господи, помогни ми да издържа тези глупаци. Скот внезапно взе решение, втурна се обратно в кабинета си, като пъргаво прескочи Бил, полегнал в коридора и грабна таблета си. Изтича пак на верандата и стартира камерата. Верандата беше заградена с мрежа против комари, която пречеше да го виждат от улицата, пък и жените не му обръщаха никакво внимание. Тичаха по банкета от оплътнена почва от другата страна на улицата, се нежнобелите им маратонки святкаха, вързаните им на опашка по си семятаха. Кучетата, набити, но още млади и доста атлетични, бягаха след тях. Скот беше ходил два пъти в къщата им по повод на тези кучета, говори с Дирдри и двата пъти и бе понесал тази леко надменна усмивка търпеливо, докато тя му обясняваше, че дълбоко се съмнява, че точно техните кучета си вършат работата на неговата морава. Задният им двор бил ограден, твърдеше тя. И по време на разходките им за час, час и нещо всеки ден, ви дам винаги излизат с мен и миси на нашите ежедневни кросове, винаги се държали много добре. Мисля, че надушват котката ми, каза Скот. Това е териториален инстинкт. Давам си сметка за това и разбирам, че не искате да ги държите на каишка, докато тичате, но ще ви бъда благодарен, ако проверявате моралата ми, когато се връщате и вземете мерки. Ако е необходимо, Мерки, каза Дирдри и усмивката и е кратко дори не Звучи малко милитаристично, но може би само на мен така ми се струва. Както искате го наречете. Господин Кери, може наистина някои кучета да си вършат, както се изразихте, работата на вашата морава, но това не са нашите кучета. Може би това е свързано с някакъв ваш личен проблем? Нали нямате предразсъдъци срещу еднополовите бракове? Скот едва не се засмя, което би била лоша, даже трампова дипломация. В никакъв случай. Това е предразсъдък срещу размазването на изненадките, оставени от вашите боксери, върху подметките ми. Добра дискусия, каза тя, все още с усмивката, небесяваща, както може би тя се надяваше, но определено дразнеща, и затвори вратата леко, но категорично пред нос му. Забравил мистериозната си загуба на тегло за първи път от дни, Скот наблюдаваше как двете жени тичат към него с кучетата, препускащи бодро подиртях. Дирдри и миси разговаряха и се смееха на нещо. По им страни блестяха от пот и добро здраве. Макъм беше видимо по-добрата спортистка от двете и очевидно нарочно поддържаше по-бавно темпо, за да бъде наравно с партньорката си. Не обръщаха внимание на кучетата, което едва ли можеше да се нарече пренебрегване. Ю не беше натоварен, особено в разгара на деня. И Скот трябваше да признае, че боксерите доста стриктно избягват тротуара. На това поне бяха добре обучени. Няма да стане днес, помисли си той. Никога не става, когато си подготвен, и все пак би било приятно да изтрие тази самодоволна усмивчица от лицето на госпожа Маккъм, но точно тогава се случи. Първо единият, а после и другият боксер свърна от улицата. Диидъм навлязоха в моравата на Скот и клекнаха един до друг. Скот вдигна таблета и направи три бързи снимки. 4. Вечерта, след ранна вечеря с спагети карбонара и парче шоколадов чизкейк, Скот се качи на своя кантар, озери, с надеждата, както всеки път в последно време, че нещата най-накрая са се управили. Не бяха. Въпреки обилното хранене току, що озери, му съобщи, че теглото му е спаднало до 94,8 кг. Бил го гледаше, седнал на затворената туалетна чиния, с опашка, спретнато завита около лапите му. Е, каза му Скот, така стоят нещата. Както казваше Нора, когато се прибираше вкъщи от онези нейни срещи, животът е какъвто си го направим и примирението е ключ за всички наши дела. Бил се прозя. Но можем също да променим нещата, нали? Ти пази къщата. Аз отивам на кратко посещение. Скот грабна таблета и тичешком измина 300 метра до реставрираната фермерска къща, където Макъм и Доналсън живееха от около 8 месеца, от откриването на божествени фасулчета на сам. Знаеше доста добре графика им, по онзи несъзнателен начин, по който човек научава кога съседите се прибират и излизат, и сега щеше ще да бъде идеалният момент да хвани Дирдри сама. Миси бе главен годвач в ресторанта и обикновено излизаше, за да започне приготвянето на вечерята, около 3. Дирдри, която отговаряше за работата с клиентите, отиваше около пет. Тя бе тази, която командваше, предполагаше Скот, както в работата, така и у дома. Миси Доналсън правеше впечатление на красиво малко същество, което гледаше на света с месица от страх и възхищение. По-скоро с първото, отколкото с второто, мислеше си той. Дали към се изживяваше като защитничка на Миси, освен като нейна партньорка? Може би. Вероятно. Той се качи по стълбите и позвани на вратата. Когато чуха звънеца, Ди и Дамзалаяха в задния двор. Дирдри отвори вратата. Беше облечена добре, прилепнала рокля, и несъмнено изглеждаше страхотно, когато посрещаше клиентите на входа на ресторанта и ги водеше до масите им. Очите и кратко бяха най-красивото в нея, с завладяващ нюанс на сивкаво-зелено и леко извити нагоре в краищата. О, господин Кери, каза тя. Колко ми е приятно да ви видя. С усмивка, казваща всъщност колко и кратко е досадно да го види. С удоволствие бих ви поканила вътре, но трябва да тръгвам за ресторанта. Имаме много резервации за до вечера. Туристи, идващи да гледат есенните листа, знаете. Няма да ви задържам, каза Скот, като се усмихна и той по-своему. Минавам само да ви покажа това. Вдигна таблета, за да може тя хубаво да види как и да идам клечат на неговата морава и серат в тандем. Тя гледа дълго време и усмивката и кратко постепенно се стопи. Тази сцена обаче не му достави удоволствието, което бе очаквал. Добре, каза тя най-накрая. Престорената напевна нотка вече я нямаше в гласи кратко. Без нея звучеше уморена и повъзрастна от реалните си години, които бяха вероятно около 30. Вие печелите. Не става дума за печелене, повярвайте ми. Когато това излезе от устата му, Скот си спомни един преподавател в колежа който веднъж отбеляза, че ако някой вмъкне, повярвай ми в това, каквото казва, обикновено не трябва да му вярваш. В такъв случай разбрах на мекави. Сега не мога да дойда да почистия и ми си вече е в ресторанта, но ще го направя, след като затворим. Дори не е необходимо да палите лампата на верандата. Сигурно ще видя изненадките на уличната лампа. Не е необходимо да го правите. Скот започваше да се чувства като гадняр. И че не е редно да се държи така. Вие печелите, бе казала тя. Вече ги почистих. Само, какво? Искахте да ме унижите. Ако това беше целта ви, успяхте. От сега нататък с миси ще тичаме в парка. Там няма да ви даваме повод да се оплаквате на властите. Благодаря и приятна вечер. Тя понечи да затвори вратата. Чакайте, спряя Скот. Моля ви. Тя го погледна през открехнатата врата с безизразно лице. Никога не ми е минавало през ума да се обаждам в отдела за безпризорни животни заради няколко купчинки кучешки фашки, госпожо Маккъм. Вижте, искам да бъдем добри съседи. Единственият проблем беше начинът, по който ме отпратихте. Отказахте да ме вземете на насериозно. Добрите съседи не правят така. Поне не тук. О, много добре знаем какво правят добрите съседи. Тук. Леко надменната усмивка се върна и тя затвори вратата, като все още се усмихваше по този дръзнещ начин. В последния момент обаче той забеляза в очите и кратко блясък, може би от сълзи. Много добре знаем какво правят добрите съседи тук, мислеше си той, докато слизаше по улицата към дома си. Какво, по дяволите, означава това? 5. Доктор Бот му се обади след два дни, за да провери дали има промяна. Скот му каза, че нещата се развиват както преди. Беше слязъл на 93,5 кг. Случва се с доста постоянно темпо. Качвам се на кантара и виждам как цифрите се връщат назад като скоростомерна кола. Все още ли няма промени в физическите размери? Талия? Номерът на ризите. Все още съм талия 40 и бедра 34. Не се налага да затягам колана. Или да го отпускам, въпреки че ям като дървосекач. Яйца, бекон и наденички за закуска. Сосове върху всичко всяка вечер. Поблъщам не по-малко от 3000 калории на ден. Може би 4. Ти проучи ли нещо? Проучих. Доколкото видях, никога не е имало случай като твоя. Има много клинични доклади за хора, чието метаболизъм е необичайно активен, хората, които се хранят, както ти казваш, като дърво се качи, а си остават слаби. Но няма случай на хора, които тежат еднакво гори и облечени. О, но има още, каза Скот. Отново се усмихваше. Много се усмихваше в последно време, което вероятно бе смахнато, като се имат предвид обстоятелствата. Губеше тегло като при рак в напреднала фаза, но работата вървеше като помасло и никога не се беше чувствал по-будър. Понякога, когато имаше нужда да си почине от монитора, пускаше мотаун и танцуваше под смаяния поглед на Билд Котак. Разкажи ми за ощето. Днес сутринта тежах точно 93. Директно от душа и чисто гол. Взех гиричките от килера, 10 кг. и стъпих на кантара с по една от тях във всяка ръка. Все още точно 93. На другия край на линията последва кратко мълчание, после Ерис измърмори. Будалка ли ме? Боб, да пукна, ако лъжа. Още мълчание. После. Изглежда, сякаш имаш някакво отблъскващо теглото силово поле около себе си. Знам, че не искаш да те дупчат и сундират, но това е нещо съвсем ново. И е нещо голямо. Може да има невъобразими последствия. Не искам да бъда изрод, каза Скот. Постави се на мое място. Би ли помислил поне? Мислил съм много. И нямам желание да ставам част от жълтата зала на славата в поглед отвътре, с моя снимка между нощния летател и човека клечка. Освен това имам работа за вършене. Обещах на нора дял от парите, въпреки че разводът бе завършен, преди да получа работата, и съм сигурен, че няма да се и кратко излишни. Колко време ще отнеме? Може би 6 седмици. Разбира се, ще има промени и тестове, които ще ме държат заети през новата година, но за 6 седмици би трябвало да завърша основната работа. Ако това продължи със същото темпо, до тогава ще си около 75. Но все още звит на солиден мъж, засмя се Скот. Голям майтап, звучиш забележително весело при всичко, което ти се случва. Наистина се чувствам доста бодър. Може да изглежда смахнато, но е факт. Понякога си мисля, че това е най-страхотната програма за отслабване. Да, каза Елис, но как ще свърши? 6. Два дни след телефонния разговор с доктор Боб някой почука на вратата на Скот. Ако беше пуснал музиката малко по-силно, сега слушаше, Рамоунс, изобщо нямаше да чуе и посетителят можеше да си тръгне. Вероятно с облегчение, защото, когато той отвори входната врата, там стоеше Миси Доналсън. Изглеждаше изплашена почти до смърт. Скот я виждаше за пръв път, след като беше снимал как Ди и се облегчават на моравата му. Предполагаше, че Дирдри е удържала на думата си и сега жените разхождат кучетата си в градския парк. Ако позволяваха на боксерите да тичат свободно там, вече наистина можеха да имат проблеми с службата за контрол на бездомните животни, колкото и добре възпитани да бяха кучетата. В парка бяха задължени да ги държат на каишка. Скот бе виждал табелите. Госпожо Доналсън! Здравейте! Това бе и първият път, когато я виждаше сама и за това много внимаваше да не прекрачи прага и да не прави резки движения. Тя изглеждаше готова да скочи и да избяга като сърна при всяко такова действие от негова страна. Беше блондинка, не чак такава красавица като партньорката си, но със сладко ричице и ясни сини очи. Имаше вид на крехко същество и навяваше ускот спомени за декоративните порцеланови чинии на майка му. Трудно бе да си представиш тази жена в кухня на ресторант, да снове между тенджери и тигани сред облаци от пара, да сипва в чини и вегетариански ястия и да хока помощния персонал. С какво мога да ви помогна? Искате ли да влезете? Имам кафе или чай, ако предпочитате. Тя поплати глава още преди той да изрече докрай тези банални любезности и го направи толкова енергично, че опашката и кратко се размята силно. Идвам само да се извиня. От името на Дирдри, няма нужда. И не е необходимо да водите кучетата чак до парка. Единственото, за което ви моля, е да си носите няколко пликчета за изпражнения и да проверявате моравата ми на връщане. Не искам твърде много, нали? Не, съвсем не. Дори предложих това на Дирдри. Но тя за малко да ми откъсне главата. Скот въздъхна. Съжалявам да го чуя. Госпожо Доналсън, можете да ме наричате миси, ако искате. Тя изрече това, като сведе очи и леко се изчерви, сякаш бе казала нещо твърде дръско. С удоволствие. Защото единственото, което искам, е да бъдем добри съседи. Повечето хора тук, на, вю, са свестни, знаете. Може би съм създал грешно впечатление за себе си, макар че как бих могъл да създам правилно, не знам. Все така свела очи, тя каза. Живеем тук от близо 8 месеца и единственият път, когато сте говорили с нас, с някой от нас, беше, когато кучетата ни нацапаха муравата ви. Това бе по-близко до истината. Отколкото на Скот би му харесало. Дойдох с турбичка понички, след като се нанесохте. Оправда се той. Доста тихо, но тогава не бяхте вкъщи. Очакваше миси да попита защо не е опитал пак, но тя не го направи. Дойдох да се извиня заради Дирдри, но и да обясня. Тя го погледна в очите. Очевидно и кратко постваше усилие, стискаше ръце на нивото на кръста си, но все пак го направи. Тя не е сърдита специално на вас, наистина. Е, сърдите е, но не само на вас. Тя се сърди на всички. Касал Рок беше грешка. Дойдохме тук, защото мястото беше почти готово за започване на бизнес, цената бе добра и искахме да се махнем от града, от Бостон, искам да кажа. Знаехме, че има риск, но изглеждаше приемлив. Играчето е много красиво. Но сигурно знаете това, Скот Кимна, но вероятно ще изгубим ресторанта. Ако до Свети Валентин нещата не потръгнат, със сигурност. Това е единствената причина, поради която Дирдри се съгласи да я сложат на онзи плакат. Тя не иска да признае колко лошо е положението, но го знае. И двете го знаем. Дирдри спомена за туристите, които идват да гледат есенните листа, и всички твърдят, че миналото лято е било особено добро. Лятото наистина беше добро, призна тя, вече малко по-разпалено. Що се отнася до есенните туристи? Някои идват тук, но повечето отиват на запад, в Нью Хемпшир. В Норд Кунуей имат цял куп магазини и много повече залагалки за туристите, отколкото тук. Предполагам, че когато дойде зимата, ще започнат да минават скиори, отиващи към Бетъл или Шугарлоуф. Скот знаеше, че повечето скиори заобикарят рок по шосе 2 къмски курортите в западен Мейн, но не искаше да я разстройва повече. Само че когато дойде зимата, имаме нужда местните да ни подкрепят. Сигурно знаете как е, местните търгуват помежду си в студения сезон, колкото да изкарат до завръщането на летовниците. Железарията складат за дърва, закусвалнята на паци. всички оцеляват по този начин през слабите месеци. Само че в фасолчетата не влизат много от местните. Някои идват, но не са достатъчно. Дирдри казва, че ни отбягват не просто защото сме лесбийки, а защото сме женени лесбийки. Не ми харесва да си мисля, че е така, но може би е права. Сигурен съм. Скот замълча. Че не е вярно. Откъде, подяволите, можеше да е сигурен, когато дори не се беше замислял за това? За какво сте сигурен? Попита тя. Ненахално, а с искрено любопитство. Той отново се замисли за кантара и за безмилостното намаляване на числата. Всъщност не съм сигурен за нищо. Ако това е вярно, съжалявам. Трябва да дойдете някоя вечер, каза тя. Това можеше да е заядлив начин да му намекне, че досега не е стъпвал в божествените фасулчета, но едва ли беше така. Скот не мислеше, че тази млада жена е толкова заядлива. Ще дойда, обеща той. Предполагам, че предлагате, фасул? Тя се усмихна. Лицето и кратко се озари. О, да, много видове. Той също се усмихна. Май беше глупав въпрос. Трябва да тръгвам, господин Кери. Скот. Тя кимна. Добре, Скот. Беше ми приятно да поговорим. Трябваше ми много смелост, за да дойда, но се радвам, че го направих. Тя му подаде ръка. Скот я е стисна. Може ли да ви помоля само за още нещо? Ако случайно видите дирдри, неикратко казвайте, че съм идвала. Разбира се, отговори той. Седем. Два дни по-късно, когато седеше на бара в закусвалнята на Паци и довършваше обяда си, скотчо, че някой на една маса зад него споменава оня е лесбийски ресторант. Последва смях. Той погледна недояденото парче ябълков пай и разтеклата се топка ванилов сладолед отстрани. Изглеждаше добре, когато Паци му ги сервираше, но вече не беше толкова апетитно. Дали бе чувал такива думи и преди, но не им е обръщал внимание, както пренебрегваше повечето подслушани, но маловажни, поне за него, разговори. Не искаше да мисли така, но беше възможно. Вероятно ще изгубим ресторанта, бе казала тя. Ще трябва да разчитаме на местните да ни подкрепят. Говореше сякаш, божествени фасулчета, вече имаше табела, продава се наклонена черта, дава се под наем на витрината. Скот стана, остави бакшиш под чинията си и плати на касата. Не успя ли да се справи с пая? Попита път си. Оказа се, че очите ми са по-големи от стомаха, отговори Скот, макар че не беше вярно. Очите и стомахът му си бяха същия размер, колкото винаги са били, само тежаха по-малко. Удивителното беше, че вече не му дремеше за това и дори не го тревожеше много. Колкото и уникален да беше случият му, понякога той съвсем забравяше да мисли за постоянната си загуба на тегло. Беше се случило, когато снимаше как ди и дам клечат на моравата му. Случваше се и сега. Това, за което си мислеше в момента, бе лесбийският ресторант. На масата, от която бе чул забележката, седяха четирима мъже, яки момчета с работно облекло. На перваза на прозореца бяха подредени четири каски. Мъжете носеха оранжеви жилетки с буквите по на гърба, пълно управление, късъл рок. Скот мина покрай тях към вратата, отвория, но после размисли и се приближи до масата, където седяха строителните работници. Познаваше двама от мъжете, беше играл покер с един от тях, Рони Бикс. Местни момчета, като него. Съседи. Знаете ли, срамота е да говорите така. Рони го погледна с недоумение, после позна Скот и се усмихна. Здрасти, Скоти, как си? Той не му обърна внимание. Тези жени живеят на моята улица. Свестни са. Добре де, поне ми си беше. Замък към не беше толкова сигурен. Един от другите мъже скръсти ръце на широките си гърди и се втренчи в Скот. Някой да те е питал за мнение. Не, но, именно. За това се умитай, но бях принуден да слушам. Закусвалнята на път беше малка, но винаги претъпкана по обяд и огласена от разговори. Сега гласовете и усиленото тръкане на вилици спряха. Мнозина обърнаха глави към тях. Паци стоеше до касата. Дебнеше за неприятности. Пак ти казвам, друже, умитай се. Какво си говорим, не е твоя работа. Рони бързо се изправи. Ей, Скоти, хайде да се разходим навън. Не е необходимо, отговори Скот. Нямам нужда да ме изпраща някой, но преди това трябва да кажа нещо. Ако сте яри там, може да коментирате храната. Може да критикувате колкото си искате. Но какво тези жени правят през останалата част от живота си, не е ваша работа. Ясно ли е? Оня, който се бе поинтересувал дали някой го е питал за мнение, свали ръце от гърдите си и се изправи. Беше по-нисък от Скот, но и по-млад и мускулест. Широкият врат и бузите му бяха почервенели. Махни бъбривата си оста от тук, преди да съм теца пардусал. Стига толкова, престанете, намеси се ряско път си. Скоти, напусни. Той излезе от закусвалнята, без да спори повече и дълбоко вдиша хладния оптумврийски въздух. Някой почука по стъклото зад гърба му. Скот се обърна. Дебеловратия го гледаше. Той вдигна пръст, сякаш да каже, изчакай за момент, на прозореца на път си имаше лепнати няколко плаката. Дебеловратият смъкна един от тях, отиде до вратата и я отвори. Скот стисна юмруци. Не беше участвал в сбиване от началното училище, епична битка, продължила 15 секунди, с 6 юмручни удара, от които 4 не улучиха. Но сега неочаквано много му се прииска да се бие. Чувстваше се лек, повече от готов. Не досан, а радостен. Оптимистично настроен. Пърхай като пеперуда, жири като пчела, помисли си. Хайде, юнак. Но дебеловратия не искаше да се бие. Той смачка плаката и го хвърли на тротуара в краката на Скот. Ето я е твоята приятелка, изръмжа. Вземи си я вкъщи и мастурбирай на нея. Освен изнасилване това е най-добрият ти шанс за секс с нея. Върна се вътре и седна при приятелите си. Изглеждаше доволен, случаят бе приключен. Съзнавайки, че всички в ресторанта го гледат през прозореца, Скот се наведе, вдигна смачкания плакат и се отдалечи без някаква конкретна цел, просто на някъде, където няма да го зяпат. Не се срамуваше, нито се чувстваше глупаво, че е направил сцена в закусволнята, където обядваше половината град. Но всички тези любопитни очи го дразнеха. Това го накара да се зачуди как има хора, готови да се качат на сцена и да пеят или разказват вицове. Той изглади смачкания лист и първото, което му дойде на ум, бе нещо, което Миси Доналсън беше казала. Това бе единствената причина Дирдри да се съгласи да я сложат на онзи плакат. Те, изглежда, бяха организаторите на годишния маратон за Деня на Благодарността в Касъл Рок. средата на листа имаше снимка на Дирдри Маккъм. Имаше и други бегачи, повечето от тях, зад нея. На колана на миниатюрните и кратко сини шорти имаше закрепен голям номер 19. Над тях носеше тениска с надпис Нью Йоркски маратон 2011. Изражението на лицето и кратко бе последното, което Скот би свързал с нея, на блаженство и щастие. Заглавието гласеше, Дир Маккъм със собственик на Божествени фасулчета, най-новото място за изискани ястия в Касъл Рок, Приближава финала на Нью-Йоркския маратон, където завърши на четвърто място при жените. Тя заяви, че тази година ще участва в маратона за Деня на Благодарността в Касъл Рок. Елате и вие! Подолу имаше подробности. Ежегодното състезание за Деня на Благодарността в Касъл Рок се провеждаше в петъка след празника с начало пред спортния комплекс на Касъл -Вю и финал на Калайния мост. Всички възрасти бяха добре дошли, като входът за възрастни беше 5 долара за местни жители. Седем за гости и два за деца под 15. Като гледаше блаженото изражение на жената от снимката, бегачка е във върховната си форма, Скотт осъзна, че миси не преувеличава за продължителността на живота на божествени фасулчета. В ни най-малка степен, Дирдримът към бе горда жена с високо самочувствие, която лесно, прекалено лесно, по мнението на Скот, се засяга. Чудо е трябвало да се случи, за да позволи снимката и кратко да бъде използвана по този начин, само и само за да споменат най-новото място за изискани ястия в Касъл Rock. Явно е била готова на всичко, за да привлече още няколко клиенти, ако ще да е само за да се наслаждават на тези дълги крака до входа на ресторанта. Скотсга на плаката, пъхна го в задния джоб на дънките си и бавно тръгна по главната улица, като зяпаше витрините по пътя. Навсякъде имаше плакати, за благотворителни вечери, за тази годишната гигантска разпродажба на паркинга на мотоциклетната писта, Оксфорд Плейнс, за празненство в католическата църква и вечеря в противопожарната служба. Скот видя плаката за маратона на витрината на компютърния магазин, но никъде другаде, докато не стигна до книжарницата, малка сграда в края на улицата. Влезе, поразгледа и взе една иллюстрована книга от щанда за намалени заглавия, традиционна мебелировка от Нью-Ингланд. Може би нямаше да му послужи за ремонта в къщи чието първи етап отиваше към завършване, но човек никога не знаеше. Докато плащаше на Майк Бедаламенте, собственик и единствен служител на книжарницата, Ското бърна внимание на плаката на витрината и спомена, че жената на него му е съседка. Да, Дирдри Маккъм беше известна бегачка в продължение на близо 10 години, каза Майк, докато опакуваше книгата му. Можеше да участва в Олимпийските игри през 2012 ако не си беше щупила глезена. Мал шанс. После, през 2016 изобщо не е опитвала, доколкото разбрах. Предполагам, че вече се е оттеглила от активна спортна дейност, но нямам търпение да тичам с нея тази година. Усмихна се, не че ще тичам много дълго редом с нея, след като дадат старта. Тя направо ще издуха конкуренцията. И жените, и мъжете. Майк се засмя, приятелю, нея наричаха Молденската светкавица просто е така. Молден е градът, в който е родена. Видях плакат при паци, един на компютърния магазин и един на твоята витрина. Никъде другаде. Каква е тази работа? Усмивката на Майк помръкна. Не е повод за гордост. Тя е лесбийка. В това вероятно няма нищо лошо. Стига да си остава между тях, никой не се интересува какво правят в кръвата, но тя държи да представи готвачката си в божествените фасулчета, като своя съпруга. Много хора тук възприемат това като едно голямо, майната ви на всички. И за това магазините не закачват плакатите и кратко, въпреки че входната такса отива за финансиране на спортния център. Само защото тя е такава. След като бе предизвикал дебеловратия да хвърли смачкания плакат по него, това дори не беше въпрос, просто начин да осмисли случващото се. В известен смисъл се почувства както в онзи ден. Когато беше на 10-ти братът на най-добрия му приятел събра по-малките момчета и им разказа истината за живота. Сега, точно както тогава, Скот имаше само бегла представа за фактите, но подробностите все още го изумяваха. Наистина ли хората правеха така? Да, правеха. Очевидно постъпваха и така, както сега. Ще ги сменят с нови, продължи Майк. Знам, защото съм в организационния комитет. Идеята е на Кмета Коблин. Нали го знаеш да сти, царя на компромисите. Новите плакати ще са спойки, бягащи по главната. Не ми харесва и не гласува за това, но разбирам основанията му. Общината дава смешни пари за спортния център, някакви си два бона. Това не е достатъчно за поддържане на детската площадка, камо ли за всичко друго. Маратонът за Деня на Благодарността носи близо 5000, но хората трябва да научат за него. Значи, само защото е лесбийка. Женена лесбийка. Това е препаникамък за много хора. Знаеш как е в Касъл, Скот, живеещо под колко 25 години. Над 30. Да. Тук са твърди републиканци. Консервативни републиканци. Гласуваха три на едно за тръмп и си мислят, че нашият теснобрат губернатор ходи по водата. Ако жените си траеха, нямаше да има проблем, но те държат да се покажат. Сега има хора, които си мислят, че се опитват да демонстрират нещо. Аз лично смятам, че двете или не познават политическия климат тук, или са глупачки. Майк замълча за момент. Иначе доста вкусно готвят. Ходил ли си там? Не още, отговори Скот, но мисля да отида. Не се бави. До година по това време на тяхно място може да продават сладолет. 8. Вместо да се прибере у дома, както възнамеряваше, Скот тръгна към градския парк, за да прелисти новата си придобивка и да разгледа снимките. Мина от другата страна на главната и видя още един от плакатите на Дирдри на витрината на магазина за прежди и претива. Никъде другаде. Майк казваше, те, и, онези жени, но Скот не мислеше, че и двете имат пръст в тази работа. Всичко беше заради Макхъм. Тя бе партньорката, която търсеше показност. Миси Доналсън вероятно би предпочела да не се афишират. Доналсън бе твърде плаха, за да прогони дори муха. Но тя дойде при мен, помисли си Скот, и направи много повече, отколкото да прогони муха. За това се иска смелост. Да, и той я харесваше за това. Скот остави, традиционна мебелировка от Нью-Ингланд, пейката, стана и започна да тича наборена долу по стълбите на естрадата в парка. Това не беше физическата активност, за която копнеше, а просто малко движение. Имам мравки в гащите, помисли си. Да не говорим за пчелите в коленете, едно. Не го чувстваше толкова като изкачване на стълбите, а сякаш прехвърчаше над тях. Направи упражнението 5-6 пъти, после се върна на пейката и си изненадал съзна, че изобщо не се е задехал и пулсът му съвсем леко се ускорил. Извади телефона си и се обади на доктор Боб. Първото, което Елис попита, бе колко тежи. Тази сутрин 92, каза Скот. Слушай, ти, значи продължава. Реши ли да вземеш някакви по-сериозни мерки? Защото загубата на 20 кг, плюс-минус, е нещо сериозно. Все още имам контакти в градската болница и мисля, че няма да се наложи да дадеш и един цент за пълни изследвания. Даже може те да ти платят. Боб, чувствам се добре. Даже много добре. Обаждам ти се да питам дали вече ядухте в божествени фасулчета. Последва пауза, докато Ерис осмисли тази смяна на темата. След малко той каза. Ресторантът, дето е собственост на твоите съседки лесбийки ли? Не, още не. Скот се намръщи. Знаеш ли, те имат и други качества, освен сексуалната си ориентация. Просто казвам. Успокой се. Елис беше изненадан. Не искам да настъпвам никого по мазола. Добре. Само днес на обяд имах инцидент. Припът си. Какъв инцидент? Малко спръчкване. Заради тях. Няма значение. Слушай, Боб, какво ще кажеш да отидем някоя вечер? В, божествените фасулчета. На вечеря. Аз черпя. Кога мислиш? Какво ще кажеш за до вечера? Днес не мога, но мога в петък. Майера ще прекара уикенда при сестра си в Манчестър, а аз не умея да готвя. Значи излизаме на среща, каза Скот. По мъжки, съгласи се Елис. Следващия път ще поискаш да се омъжа за теб. Би било двуженство от твоя страна, отбеляза Скот, а не искам да те вкарвам в изкушение. Само ще те помоля за една услуга, ти направи резервацията. Все още ли сте в обтегнати отношения? Елис прозвуча развеселено. Не е ли по-добре просто да изчакаш нещата да се оталожат? Има хубав италиански ресторант в Бридштън. Не. Яде ми се мексиканско. Доктор Боб въздъхна. Добре, мога аз да направя резервацията. Макар че ако това, което съм чувал за мястото, е вярно, едва ли ще бъде необходимо. Едно препратка към много популярна детска песничка. Dance like you've pants. Dance like you on knees. Англ, танцувай, сякаш в панталона имаш мравки, танцувай, сякаш пчели ти коленете, бел, прев. 9. В петък Скотт взе взеяли с колата, защото доктор Боб не обичаше да шофира нощно време. Пътуването до ресторанта бе кратко, но достатъчно, за да може Боб да каже на Скот истинската причина, поради която искаше да отложи срещата им по мъжки за петък, не искал да се кара с Майра, която участваше в църковните и градските комитети и не обичаше двете собственички на най-новото място за изискани ястия в Рок. Сериозно ли? Измърмори Скот. За съжаление, да. Майра е доста либерална за много неща но по въпроса за сексуалната политика, нека кажа просто, че е възпитана по определен начин. Имаше опасност да се скараме, може би доста сериозно, защото аз мисля, че случващото се в спалнята не засяга никого други го, освен хората, които са там. По-добре изобщо да избягвам тази тема, ако е възможно. Кавдите между съпрузи в напреднала възраст са доста срамни сцени. Ще и кратко признаеш ли, че си вечерял в мексиканско-вегетарианското свъртарище на порока. Ако попита къде съм вечерял в петък, да. Иначе ще си държа устата затворена. Както и ти, както и аз, обеща Скот. Спря на едно от диагоналните паркоместа. Стигнахме. Благодаря, че правиш това за мен, Боб. Надявам се, че така ще оправя нещата. 10. Не ги оправи. Дирдри стоеше на входа. Днес не срокля. Аз бяла риза и черен панталон състесняващи стесняващи се надолу кръчоли, очертаващи прекрасните и кратко крака. Доктор Боб влезе преди Скот и тя се усмихна, не леко надменната усмивка, с стиснати устни и вдигнати вежди, ай е професионално приветствена. После видя Скот и усмивката и кратко помръкна. Изгледа го хладно с сивозелените си очи, сякаш беше бръмбар под микроскоп, после сведе поглед и взе две менюта. Елате да ви покажа масата. Докато отиваха на там, Скотт с възхищение оглеждаше декора. Не беше достатъчно да се каже, че Макъм и Доналсън са положили усилия, това изглеждаше като творение на любовта. От високоговорители на тавана тихо свиреше мексиканска музика, така нареченият стил тенхано или ранчера. Стените бяха в мек жълт цвят и мазилката бе надраскана, за да прилича на кирпич, а бажурите бяха във формата на си от зелено стъкло. На стените имаше големи гоблени със слънцето, луната, две танцуващи маймуни и жаба със златисти очи. Салонът беше два пъти колкото този в закус на паци, но Скот видя само пет двойки и една четиричленна компания. Заповядайте тук, каза Дирдри. Да ви е вкусно. Сигурен съм, че ще бъде, отговори Скот. Радвам се, че съм тук. Надявам се, че можем да започнем отначало, госпожо Маккъм. Мислите ли, че е възможно? Тя го погледна спокойно, но хладно. Джина и сега ще дойде. Тя ще ви представи специалитетите ми. След тези думи се отдалечи. Доктор Боб седна и изтръска салфетката си. Топли компреси, внимателно приложени върху страните и челото. Моля, лечение на измръзване. Мисля, че току-що получи цяла кофа ледена вода право в лицето. Преди Скот да успее да отговори, дойде сервитерката, единствената сервитерка, както изглеждаше. Също като Дирдри Маккъм, тя носеше черен панталон и бяла риза. Добре дошли в божествените фасулчета. Ще желаете ли нещо за пиене? Скот поръча Кока-Кола. Ели си избра чаша местно вино, после си сложи очилата, за да огледа по-добре младата жена. Ти ли си Джина Ракълсхаус? Трябва да си ти. Майка ти ми беше секретарка, когато още държах кабинет в центъра, ферата на динозаврите. Много приличаш на нея. Тя се усмихна. Сега съм Джина Бекет, но да, тя ми е майка. Много се радвам да те видя, Джина. Предай поздрави на майка си. Добре. Сега е в Дъртмут Хичкок, от тъмната страна. Тоест, Нюхемпшир. Когато се върна, ще ви кажа за специалните ни оферти. С напитките им Джина донесе и разядки, които остави почти благоговейно на масата. Ароматът беше фантастичен. Какво имаме тук? Попита Скот чипс от пресни пържени зелени банани и сос чесън, Макданус, лайм и малко зелено чили. Специално от главния годвач. Каза, че е по-скоро кубинско, отколкото мексиканско, но се надява, че това няма да ви попречи да му се насладите. Когато Джина се отдалечи, доктор Боб се приведе и се усмихна. Изглежда, че си имал успех поне с онази в кухнята. Може би ти си избраникът. Джина може да е пошепнала на миси, че майка и кратко се е трудила в твоя кабинет, каза Скот, макар да знаеше, че обяснението е друго, или поне си мислеше, че знае. Доктор Боб вдигна рунтарите си бели вежди. Миси а. Вече на малки имена ли сте. Престани, Док. Ще престана, ако обещаеш да не ме наричаш, док. Мразя! Караме да си мисля за Емил Бърстоун. Кой е това? Провери в Google, когато се прибереш, моето момче, ядоха до насита. Храната беше вегетарианска, но изключително вкусна, енчилади с фасул и тортили, които очевидно не бяха купени от супермаркета. Докато се хранеха, Скот разказа на Елис за малкото спречкване в закусвалнята на паци и за плакатите с Дирдри Маккъм, които скоро трябваше да бъдат сменени с не толкова спорните с карикатура на ятопуйки. Попита дали Майра участва в този комитет. Не, този го пропусна, но съм сигурен, че би одобрила смяната. След тези думи доктор Боб върна разговора към мистериозната загуба на тегло на Скот и още по-загадъчния факт, че на пръв поглед не изглеждаше физически променен. И разбира се, най-загадъчният от всички факти, че каквото и да облечеше или да държеше, то не увеличаваше теглото му. Влязоха още няколко души и сега стана ясно защо Макъм бе облечена като сервиторка, тя работеше като такава, поне днес. Може би всяка вечер. Фактът, че върши двойна работа. Беше още по-показателен за тежкото економическо положение на ресторанта. Бяха започнали да свиват разходите. Джина попита дали искат десерт. И двамата отказаха. Не мога да погълна нито хапка повече, но моля те, кажи на госпожа Доналсън, че всичко беше прекрасно, каза Скот. Доктор Боб вдигна двата си пареца. Това много ще я зарадва, отговори Джина. Сега ще донеса сметката. Ресторантът бързо се изпразни. Останаха само няколко двойки, пиващи дижестив. Дирдри питаше клиентите дали се харесали храната и им благодареше за посещението. Широки усмивки. Но нямаше усмивка за двамата мъже на масата подгублена с жабата. Тя даже не ги удостои поглед. Като че ли сме прокажени, помисли си Скот. Сигурен ли си, че си добре? Попита доктор Боб, може би за десети път. Нали нямаше ритмия? Прилушаване. Прекомерна жажда. Нищо подобно. Точно обратното. Искаш ли да чуеш нещо интересно? Скот разказа как бе тичъл нагоре надолу по стълбите на сцената в парка, как почти подскачаше, и как това се отрази на пулса му. Неспокоен пулс, но не ускорен. Под 80. Освен това, не съм лекар, но познавам тялото си, нямах никаква умора в мускулите. Поне за сега, уточни Елис. Не мисля, че ще имам. Мисля, че не губя мускулна маса, въпреки намаляването на теглото, което би трябвало по някакъв начин да е свързано с загуба на маса. Звучи безумно, Скот. Съгласен съм, но това са фактите. Силата на земното притегляне върху мен определено намалява. А кой не би се радвал на това? Преди доктор Боб да отговори, Джина се върна с касовата бележка и я подаде на Скот за подпис. Той подписа, остави щедър бакшиш и пак я увери колко вкусно е било всичко. Това е чудесно. Елате пак. И кажете на приятелите си. Тя се наведе напред и понижи глас, имаме голяма нужда от клиенти. 11. Когато си тръгваха, Дир Дримак към не беше на мястото на Оберкелнера при входа, стоеше на тротуара, в подножието на стълбището и гледаше към светофара на Калаения мост. Обърна се към Елис и се усмихна. Извинете. Дали ще мога да си кажа две думи с господин Кери насаме? Само за минутка. Да, разбира се. Скот, отивам от среща да разгледам витрината на книжарницата. И свири с клаксона, когато си готов. Доктор Боб пресече главната, пуст, както обикновено около 8 вечерта, и Скот се обърна към вирдри. Усмивката и кратко бе изчезнала. Личеше, че я досана. Беше се надявал да оправи нещата като отиде вечеря в божествените фасулчета, но вместо това ги беше влошил. Не знаеше защо, но беше доста очевидно, че е така. Какво има, госпожо Макъм? Ако е още заради кучетата, как би могло да бъде, след като вече ги разхождаме в парка? Или поне се опитваме? Каишките им все се оплитат някъде. Можете да ги разхождате и по, вю, каза Скот. Казах ви. Само събирайте. Стига толкова за кучетата. Сивозелените и кратко очи само дето не започнаха да хвърлят искри. Тази тема е приключена. Нещо друго, което трябва да бъде приключено, е вашето поведение. Нямаме нужда да ни защитавате в местната мазна дупка и да възобновявате тема, която тък му бе започнала да затихва. Ако си мислиш, че е затихнала, значи не си видяла на колко малко витрини още държат твоя плакат, помисли си Скот. Вместо това каза. Закусвалнята на паци е последното място на света, което можете да наречете мазнина дубка. Може да не поднася вашия тип храна, но е чисто. Чисто или мръсно, не това е същественото. Ако имаме нужда някой да ни защитава, аз лично ще го направя. Аз, ние нямаме нужда да се правите на сър Галахът. Най-малкото, че сте минали възрастта за такива изпълнения. Погледна за момент корема му. И освен това, сте твърде пълен. Предвид на сегашното състояние на Скот, тази язвителна забележка изобщо не го засегна, но той изпита известно злорадо удоволствие от думите и кратко, защото самата тя сигурно щеше да се вбеси. Ако чуеше как мъж казва за жена, че е твърде стара и дебела, за да играе ролята на Гуиневир. Разбрах, каза той. Ще си взема бележка. Тя като че ли се стъпи за момент от смиреността на отговора му, сякаш се беше прицелила в лесна мишена и неочаквано бе пропуснала. Това ли е всичко, госпожо Макъм? Още нещо. Искам да стоите далеч от моята съпруга. Така Скот разбра, че двете с Доналсън са говорили. Сега той на свой ред се смути. Дали ми си бе казала на Макъм, че е ходила при него, или може би, за да запази мира, и кратко е казала, че Скот е ходил при нея. Ако решеше, той можеше да и кратко навлече неприятности, но не искаше. Не беше специалист по браковете, собственият му бе показателен пример, но имаше чувството, че проблемите с ресторанта вече поставят отношенията на двойката под достатъчно напрежение. Добре, отговори той. Сега свършихме ли? Да. И както при първата им среща, преди да затвори вратата в лицето му, тя добави, добра дискусия. Скот се загледа след нея, докато тя се изкачваше по стълбите, стройна и пъргава с черния панталон и бялата риза. Представи си я как тича нагорена долу по стъпалата на сцената много по-бързо, отколкото той би могъл дори и след като свали 20 кг, леко като балерина. Какво бе казал Майк Бедаламенте? Нямам търпение да тичам с нея, не че ще тичам дълго редом с нея. Бок и кратко беше дъл красиво тяло за тичане и Скот искрено и кратко желаеше да се наслаждава повече на този дар. Подозираше, че за тази надменна усмивка Дирдри Маккъм не се радва много на живота. Госпожо Маккъм. Тя се обърна. Погледна го. Вечерята наистина беше много вкусна. Тя не се усмихна на това, нито надменно, нито любезно. Добре. Предполагам, че вече сте предали похвалата си на миси чрез Джина, но с удоволствие ще и кратко кажа още веднъж. А сега, след като вече бяхте тук и демонстрирахте, че сте от лагера на толерантните широкоскрени ангели, можете спокойно да продължите да се храните при път си. Мисля, че така за всички ще бъде най-лесно. Тя влезе в ресторанта. Ското остана за минута на тротуара. Чувстваше се, как? Беше някаква странна смесица от емоции, за която предполагаше, че няма еднозначно определение. Сконфузен, да. Леко развеселен, да. Малко ядосан. Но най-вече, тъжен. Това бе жена, която не искаше помирение, а той, наивно, както изглеждаше, си беше мислил, че всеки иска. Може би доктор Боб е прав и аз съм още дете, помисли си Скот. Подяволите, дори не знам кой е Емил Бърнстоун. На улицата беше твърде тихо и го досрамя да натисне клаксона, Затова пресече и спря до Ерис пред витрината на книжарницата. Изяснихте ли си нещата? Попита доктор Боб. Не точно. Тя ми каза да не закачам съпругата и кратко. Доктор Боб се обърна към него. В такъв случай те съветвам да я послушаш. Скот закара Елис у дома и за щастие по време на пътуването доктор Боб не направи опит да го убеждава да отиде в градската болница, Емейл, Кривландската клиника Иринаса. Вместо това, когато слезе, благодари на Скот за приятната вечер и му каза, че ще поддържат връзка. Разбира се, отговори той. Сега сме един вид партньори в тази работа. В такъв случай може да ми дойдеш на гости, примерно в неделя. Майра още няма да я има и можем да погледаме, патриотите, на горния етаж, а не в моето жалко подобие на мъжка Барлога. Освен това искам да направя някои измервания. Ще започна да водя записки. Нали поне това ще позволиш? Да, за футбола, не за измерванията, отговори Скот. Поне за сега. Става ли, приемам решението ти, каза доктор Боб. И вечерята наистина беше много вкусна. Месото изобщо не ми липсваше. И на мен, рече Скот, макар че не беше съвсем вярно. Когато се върна у дома, направи сандвич със салам и кафява горчица. После се съблече и се качи на кантара. Отказа измерванията, защото беше сигурен, че доктор Боб ще иска да го претегля всеки път, когато проверява мускулната му плътност. А той имаше предчувствие, или може би някакво дълбоко физическо себепознание, което сега се оказа вярно. Сутринта бе тежал малко над 90 килограма. Сега, след обилната вечеря и солидния сандвич, 89,50, процесът се ускоряваше. 12. Времето в края на октомври бе прекрасно, ден след ден небето беше безоблачно синьо, а температурите – високи. Политически прогресивното малцинство говореше за глобално затопляне. По консервативното мнозинство го наричаше особено хубаво циган с колято, след което скоро щеше да дойде типичната зима за щата Мейн, която всички обичаха. Верандите бяха украсени стикви, на прозорците танцуваха черни котки и скелети, децата бяха надлежно предупредени на събрание в началното училище да ходят само по тротуарите, когато настъпи паметната нощ, и да приемат само опаковани лакомства. Учениците от гимназията се костюмираха за ежегодния бал за Хелоуин в физкултурния салон, в Чест, на което местната група, Биг Топ, се преименува на Жокера и Клоуни. Около две седмици след вечерята сери Скот продължи да губи тегло бавно ускоряващо се темпо. Стигна до 81 кг, т.е. общо 27 надолу, но продължи да се чувства добре, тип-топ, всичко в розово. В деня на Хеллоуин отиде в другерията на търговския център на Касал Рок и си купи повече празнични бомбони, отколкото вероятно му бяха необходими. Жителите на Вюне посрещаха много костюмирани гости в последно време, бяха повече, преди стълбата на самоубийците да се срути, няколко години по-рано, но всичко, което малките палавници не вземеха, той можеше да изяде сам. Едно от предимствата на особеното му състояние, отделно от прилива на енергия, беше, че можеше да яде колкото пожелае, без да се превърне в дебела свиня. Мазнините може би объркваха холестерола му, но той имаше предчувствие, че няма този проблем. Чувстваше се в най-добрата форма в живота си, въпреки измамния корем, провиснал над колана, и в най-бодрото си настроение, от времето, когато сваляше Нора Кенър. Освен това, клиентите му от универсалния магазин бяха възхитени от работата му и убедени. Неоправдано, опасяваше се Скот, че няколкото уебсайта, изработени от него, ще преобразят бизнеса на магазините им. Наскоро бе получил чек за 582-674,50 долара. Преди да го осребри в банката, той го снима. Ето как си седеше тук. В това невзрачно градче в щата Мейн, работеше си в кабинета у дома, а вече можеше да се нарече богат. За това време видя Дирдри и Миси само два пъти, и то от разстояние. Тичаха в парка с Ди и Дъм на дълги каишки и не изглеждаха щастливи от това. Навръщане от другерията, Скот първоначално тръгна по алеята към дома си, но после се отклони към бряста в двора. Листата бяха пожълтели, но благодарение на топлата есен повечето още бяха на дървото и леко шумоляха. Най-низкият клон бе на 2 метра над главата му и изглеждаше някак примамливо. Той остави чантата с бомбоните, вдигна ръце, коленете и скочи. Слекота се хвана за клона, нещо, за което дори не можеше да си мечтае преди година. Никакво усилие за мускулите му, те все още си мислеха, че поддържат човек, който тежи 110 кг. Това го накара да си спомни за старите телевизионни кадри, показващи астронавти, които са кацнали на Луната и правят гигантски скокове. Скочи обратно на муравата, взе плика и отиде до верандата. Вместо да се качи по стъпалата, пак клекна и с един скок се озова на площадката горе. Беше толкова лесно. Сипа бонбони в една купа до входната врата и отиде в кабинета си. Включи компютъра, но не отвори никой от файловете, разпръснати на десктопа. Стартира календара и отвори на следващата година. Цифрите на датите бяха в черно, а празниците и планираните срещи – в червено. Скот бе отбелязал само една среща за едната година, на 3 май. Бележката, също в червено, се състоеше от една единствена дума – нула. Сега е из 3 и 3 май отново стана черен. Избра 31 март и написа 0 в квадратчето. Изглеждаше, че това ще е денят, в който ще остане без тегло, а по скоростта на отслабване не се увеличеше, а това бе съвсем възможно. Междувременно обаче Скот възнамеряваше да се радва на живота. Беше си го заслужил. В края на крайщата, колко хора са смъртоносно заболяване можеха да се похвалят, че се чувстват отлично. Понякога си мислеше за една мъдрост, която Нора бе научила от груповата терапия за справяне с алкохолизма. Миналото е история, бъдещето е мистерия. Изглежда, че доста добре се справяше в сегашната ситуация. 13. Първите му костюмирани посетители се появиха около 16 часа, а последните, малко след заре слънце. Имаше призраци и гоблини, супергерои и войници. Едно дете се беше маскирало много смешно като почтенска потия в синьо и бяло и очите му надничаха през процепа. Скот даваше на повечето деца по две мини шоколадчета, но почтенската потия получи три, защото беше най-добрият. По-малките деца бяха в компанията на някой родител. Тези, които дойдоха по-късно, малко по-големи, бяха в повечето случаи сами. Последната двойка, момче и момиче, маскирани, може би като Хензел и Гретел, се появиха малко след 18 часа и 30 минути. Скотин даде по две лакомства, за да не му изнасят сценка. Около 90 годишни, те не изглеждаха особено ентусиазирани да се изявяват, и ги попитат дали се видели други като тях в опълността. Не, отговори момчето, мисля, че ние сме последните. Сръга слакат момичето. Тя трябваше да си направи прическата. Какво получихте от съседите? Попита Скот, като посочи към къщата на Мактъм и донал Нещо вкусно. Хрумна му, че може би ми си е приготвила някакви специални лакомства за Хелоуин, бонбони от моркови с шоколад или нещо подобно. Очите на момичето се разшириха. Майките ни са ни предупредили да не ходим там, защото тези госпожи не са добри. Те са лесбийки, подчерта момчето. Татко така каза. Аха, измърмори Скот. Лесбийки. Ясно. Добре, деца, прибирайте се вкъщи. И ходете само по тротуара. Тръгнаха си, като помъкнаха турбичките си слакомства. Скот затвори вратата и погледна купичката с бомбони. Все още бе наполовина пълна. Доколкото можеше да прецени, бяха минали 16 или 18 деца. Питаше се колко са посетили Маккъм и Доналсън. Дали изобщо някой беше отишъл там. Скот влезе в Хола, пусна новините. Изгледа празничния репортаж за децата, изпълняващи сценки и номера в Портланд, после пак изгаси телевизора. Тези госпожи не са добри, помисли си. Лесбийка. Татко така каза. Тогава му хрумна идея, както понякога става с най-яките идеи, почти напълно оформени, нуждаещи се само от леко до Яките идеи не винаги са добри, разбира се, но той възнамеряваше да осъществи тази и да провери. Почерпи се, каза си и се засмя. Поглези се, преди да отлетиш. Защо не? Просто защо не, подяволите. 14. В 9 на следващата сутрин Скот отиде в спортния комплекс на Касъл Рок с 5 доларова банкнота в ръка. На масата зарегистриран за едно 2 километровия благотворителен маратон седяха Майк Бедаламенте и Рони Брикс, пичат от пътното, когато бе видял за последно припъци. си. Зад тях в спортната зала група момчета играеха баскетбол, отбор с фланелки срещу гори до кръста. Здрасти, Скоти! Каза Рони. Как я караш, старче? Екстра! Ами ти? Супер! По-супер не бих могъл да бъда, въпреки че ми отрязаха часовете в пътното. Не съм те скивал напоследък в четвъртък вечер на покера. Имам доста работа, Рони. Голям проект! Знаеш ли, онзи път при път си, започна Рони с конфузено. Човече, адски съжалявам! Треварианта има такава голяма уста и никой не смее да го прекъсва, когато се разприказва. Рискуваш да получиш и умрук в носа, ако се опиташ. Няма проблем, минало и заминало. Хей, Майк, мога ли да се запиша за маратона? Сто Колкото повече участници, толкова по-добре. Можеш да ми правиш компания на опашката с децата, старците и дебелаците. Тази година дори имаме сляп участник. Каза, че ще тича с кучето си. Рони се наведе през масата и потупа шкембето на Скот. И не се притеснявай за това, Скоти, моето момче, на всеки 3 километра от трасето има Фелчер, а на финала, двама. Ако ти падне батерията, те ще ти дадат ток. Много успокояваща новина. Скот му даде 5 долара и подписа декларация, че властите в Касал Рок не носят отговорност за инциденти или медицински проблеми, които може да възникнат по протежение на едно-две-километровото трасе. Рони написа разписка, Майк му даде карта на трасето и номерче. Махни хартията отзад и го залепи на фланелката си преди началото. Обади се на нашите хора на старта, за да те запишат, и можеш да тръгваш. Номерчето на Скот беше 371 и това бе цели три седмици преди началото на маратона. Той подсвирна изненадано. Набирането на средства започва доста добре, Особено ако всички тези участници са платили входна такса за възрастни. Не всички, отговори Майк, но повечето, да. И ако е като миналата година, ще имаме 8-900 участници. Идват от всички краища на Нова Англия. Бог знае защо, но нашият малък маратон за Деня на Благодарността стана доста известно събитие. Както се изразяват моите кълпазани, стана вайрал. Заради природата, обяви Рони. Тя ги привлича. Плюс хълмовете, особено Хънтърс Хиляди. И разбира се, победителят получава честа да запали коледната елха на градския площад. Организаторите са осигурили напитки и закуски по маршрута, каза Майк. Лично за мен това е най-хубавата част. Става дума за камари ходдок, пуканки, газирани напитки и топъл шоколад. Няма бира обаче, оплака се Рони. Тази година пак гласуваха срещу това. Както и срещу казиното. И лесбийките, помисли си Скот. Градът гласува и срещу лесбийките. Само, че не сбюре ти на фурната. Мотото на този град трябва да бъде, гледай да крутуваш, защото иначе пътуваш. Дирдрима към още ли смята да участва? Попита Скот. О, да, отговори Майк. И получи стария си номер, 19. Специално и кратко го запазихме. 15. За празничната вечеря в деня на благодарността Скот гостува на Боб и Майра Елис, заедно с семействата на две от петте им деца, тези, които живееха наблизо. Скот изяде по две порции от всичко, после се включи в много разгорещена игра на гоненица с децата в големия двор на Елис. Ще получи сърдечен удар от толкова тичане след такова обилно хранене, притесни се Майра. Не мисля, отговори доктор Боб. Подготвя се за голямото състезание утре. Ако пробва нещо повече от леко подтичване на този маратон, със сигурност ще получи инфаркт, заяви Майра, като гледаше как Скот се гони с един от заливащите се от отсмях техни внуци. Заклевам се, мъжете на средна възраст съвсем се смахват. Скот се прибра в къщи уморен и щастлив, и нетърпелив да се яви на маратона на другия ден. Преди да си легне, се качи на кантара и без голяма изненада установи, че е спаднал до 63 кг. Все още не сваляше по цял килограм на ден. Но скоро и това щеше да се случи. Включи компютъра и премести ден, 0 на 15 март. Страхуваше се, би било глупаво да не се страхува, но и му беше любопитно. И още нещо. Чувстваше се щастлив. Дали наистина? Да, определено. Може да звучеше на лудничаво, но категорично да. И със сигурност се чувстваше някак специален. Доктор Боб можеше да помисли това за лудост. Но Скот мислеше, че е съвсем нормално. Защо да се кафериш за нещо, което не можеш да промениш? Защо просто не го приемеш? Той легна и спадал Боко, докато не се включи алармата за събуждане. 16. В средата на ноември имаше застудяване, достатъчно силно, за да падне слана, но в петъка след Деня на Благодарността утрото бе облачно и топло за сезона. По 13 -ти канал Чарли Лопрести прогнозираше валежи по-късно през Деня, може би убилни, но това не помрачи настроението на големия ден в Касъл Рок, нито на зрителите, нито на участниците. Скотобо старите си шорти за дягане и отиде пеша до спортния комплекс в 8 без 15, един час преди планирания старт на маратона. Там вече имаше огромна тълпа от хора, повечето, опаковани с горнища на анцузи, които можеха да бъдат свалени бързо на всеки етап на маршрута, когато бегачат загрее. Повечето чакаха да се регистрират отляво, под надпис Външни участници. От дясно, при надписа «Местни жители», опашката беше много по-къса. Скот отлепи предпазната хартия от номерчето си и го залепи на тениската си, върху издадения си на в корем. Наблизо гимназиалният оркестр настройваше инструментите си. Паци Динеро, от закусвалнята на паци, го записа и го опъти към далечния край на сградата, където се намираше стартът, в началото на «Вью Drive «Като местен може да изшмекеруваш и да се наредиш най-отпред», каза Паци но по принцип се смята за признак на лош вкус. Трябва да намериш къде са другите номера с 300 и да застанеш при тях. Погледна корема му. Пък и без това бързо ще изостанеш най-отзад с децата. Ох! Истина Скот. Тя се усмихна. Истината боли, нали? Един ден бъургерите с бекон и умлетите с кашкавал ти го връщат. Внимавай, ако почувстваш стягане в гърдите. Скот се отдалечи към нарастващата тълпа от местни жители, Регистрирали се по-рано и погледна малката карта. Маршрутът описваше груб кръг. Първите три километра преминаваха по View Drive до шосе 117. Средата бе на покрития мост над Бауи Стрим. После по шосе 119, което след като пресечеше границата на града, ставаше Банърман Роуд. Десетият километър преминаваше през Hunters Хиляди, известен също като Прекършването на Бегача. Склоновете бяха толкова стръмни, че децата често се пускаха с шейни, когато имаше сняг, и развиваха шеметни скорости, но все пак безопасно благодарение на специално издълбаните улеи. Последните два километра бяха по главната улица на Касъл Рок, която щеше да бъде пълна с аплодиращи зрители, да не говорим за снимачните екипи от всички три телевизионни станции в Портланд. Участниците се събираха на групички, разговаряха и се смееха, пиеха горещо кафе или какао. Всички, освен Дир невероятно висока и невероятно красива с сините си шорти и сенежнобелите маратонки, Адидас, беше залепила номерчето си, 19, от лявата страна на ярко-червената си тениска, за да не закрива по-голямата част от предницата, където имаше штампа на мексиканска палачинка и надпис, Божествени фасулчета. Мейн Стрит, 142. Имаше логика да рекламира ресторанта, но само ако беше убедена, че това ще помогне. Скот подозираше, че може би вече не е. Разбира се, тя знаеше, че нейните плакати са заменени с не толкова спорни, за разлика от мъжа, който щеше да тича с кучето си, водач, Скот го видя да дава интервю близо до стартовата линия. Тя не беше сляпа. Защо просто не се отказала, не го изненадваше, той имаше доста добро предположение каква е целта и кратко тук. Тя искаше да им натрие носовете. Разбира се, помисли си той. Иска да победи всички, мъже, жени, деца и слепеца с кучето. Иска целият град да види как една лесбийка, женена лесбийка, включва осветлението на елхата. Тя вероятно съзнаваше, че ресторантът е обречен, и може би се радваше за това, може би нямаше търпение да се махне от рок, но да, искаше да им натриено носовете, преди да замине с съпругата си и да им остави този незаличим спомен. Дори не се налагаше да произнася реч, една усмивка бе достатъчна, онази леко надменна усмивка. Усмивка, която ти казваше в очите, вие сте едни тъпи, самодоволни дори. Добра дискусия. Тя загряваше, първо вдигна единия крак и го хвана заглезена, после, другия. Скот мина по край масата с закуски, безплатно за състезателите, по една порция на човек, и взе две кафета, като плати един долар за допълнителното. После се приближи до Дирдри Дримак Нямаше никакви намерения към нея, никакви романтични мисли, но като мъж нямаше как да не се възхити на стройната и кратко фигура, докато тя се разтягаше и извиваше, през цялото време съзерцавайки небето, където нямаше нищо друго, освен си в кавосини облаци. Концентрира се, помисли си той. Подготвя се. Може би не за последното си състезание, но може би за последното, което е истински важно за нея. Здравейте, каза Скот. Пак съм аз. Вредителят, тя спусна крака си на земята и погледна на трапника. Усмивката се появи, предвидима като изгрева на изток. Тя беше нейната броня. Може би така криеше не само гняв, но и обида, но беше решена да не я покаже пред никого. Освен може би пред миси. Която не се виждаше наоколо. Вижте, господин Кери. При това с и коремче, при това малко наедряло, струва ми се. Сласкателства нищо няма да постигнете, отговори той. И не си правете прибързани изводи, може би просто съм пъхнал възглавница тук отдолу, за заблуда. Подаде и кратко едната чаша. Кафе? Не. Закусих овесениятки и половин грейпфрут 6. Това е максимумът, който мога да си позволя, докато не стигна до средата на трасето. После ще се спра на някой от сергиите и ще взема чаша сок от червени боровинки. Сега, ако ме извините, бих искала да завърша загрявката и медитацията си. Дайте ми една минутка, каза Скот. Не съм дошъл да ви предлагам кафе, защото знаех, че няма да приемете. Дойдох да ви предложи облок. Тя бе хванала десния си глезен с лявата ръка и го вдигаше бавно зад гърба си. Сега го пусна и се втренчи в Скот, сякаш му е пораснал рок на челото. Какво, за Бога, приказвате? И колко пъти трябва да ви казвам, че намирам вашите усилия да, как да ги нарека, спечелите благоразположението ми за неуместни. Има голяма разлика между спечелване на благоразположението и опит да се държа приятелски, както сигурно знаете. Или щяхте да знаете, ако не посрещахте всичко на нож. Аз не, но съм сигурен, че имате причини да се държите така, и нека да не се хващаме за думата. Предлагам просто един облог. Ако спечелите състезанието днес, повече няма да ви досаждам, включително няма да се оплаквам от кучетата ви. Разхождайте ги по View Drive колкото искате, и да се рад, ако щат, на моравата ми, аз ще чистя и няма да се оплаквам. Тя го погледна недоверчиво. Ако спечеля. Ако, той не обърна внимание на коментара и кратко. Ако, от друга страна, аз спечеля днес, вие и миси ще дойдете у нас на вечеря. Вегетарианска вечеря. Мога да готвя доста добре, когато имам вдъхновение. Ще седнем, ще пинем вино и ще си поприказваме, за разчупване на леда, или поне опит. Не е необходимо да ставаме първи приятели, не очаквам такова нещо. Много е трудно да промениш нечие е закостеняло мислене. Мисленето ми не е закостеняло, но може би можем да бъдем добри съседи. Аз да идвам да вземам на заем чаша захар, а вие да вземате пакетче масло от мен, такива неща. Ако никой от двамата не спечели, имаме равен резултат. Всички остава, както до сега. Докато ресторантът затвори и двете се уметете от града, добави той мислено. Чакайте да се уверя дали съм чула правилно. Обзалагате се, че вие ще ме победите днес. Позволете ми да бъда откровена, господин Кери. Тялото ви ми показва, че сте типичен неспортуващ бял американец над нормено тегло. Ако го претоварите, ще си докарате или крампи, или разтягане на гърба, или сърдечен удар. Няма как да ме победите днес. Днес никой няма да ме победи. Сега, ако обичате, махнете се и му оставете да си завърша загрявката. Добре, каза Скот, разбрах. Страхувате се да приемете облога. Очаквах го. Тя тък му вдигаше другия си крак, но го пусна. Исус е христе на амфетамини. Добре. Приемам. Сега му оставете на мира. Скот се усмихна и протегна ръка. Трябва да си стиснем ръцете. Така, ако се отметнете, мога да ви нарека мошеничка и да ви кажа да изпълните своята част от облога. Тя изсумтя презрително, но стисне кратко и силно ръката му. И за миг, само един маничък миг, той видя зачатък на искрена усмивка. Само зачатък, но Скот заподозря, че ще бъде прекрасна, ако Дирдри се отпуснеше. Супер, каза той. Добра дискусия. Тръгна обратно към мястото, където се събираха състезателите с номера от 300 нагоре. Господин Кери. Той се обърна. Защо толкова държите на това? Дали защото аз, защото ние, по някакъв начин сме заплаха за мъжествеността ви? Не, защото ще умра до година, помисли си той, и бих искал да сложа поне едно нещо вред преди това. Това няма да бъде бракът ми, с него е свършено. Няма да са сайтовете на търговската верига, защото тези хора не осъзнават, че магазините им са като фабрики за файтони в зората на автомобилната ера. Но не каза това. Тя нямаше да разбере. Как би могла, след като той самият не разбираше. Просто е важно за мен, отговори Скот. И с тези думи я остави. 17. В 9 без 10, със съвсем малко закъснение, кметът Дъсти Коглин застана пред колоната от над 800 души проточила се наблизо 300 метра назад. Държеше стартов пистолет в едната си ръка и мегафон на батерии в другата. Състезателите с малки номера, включително Дирдри Маккъм, бяха най-отпред. Отзад, при тези с 300 и нагоре, Скот бе заобикорен от мъже и жени, които тръскаха ръце, вдишваха и издишваха дълбоко и дояждаха последните си парченца шоколад. Много от тях му бяха познати. Жената отляво, нагласяваща зелената лента на главата си. Държеше местния мебелен магазин. На добър час, мили, каза той. Тя се усмихна и вдигна парец. И на теб. Коглин вдигна мегафона. Добре дошли на 4-5 и е годишен маратон за деня на благодарността. Готови ли сте всички? Бегачите нададоха утвърдителни възгласи. Един от музикантите от училищния оркестър и свири бодра мелодия с тромпета си. Добре тогава. На старта. Готови. Хметът, с широка усмивка на професионален политик, вдигна стартовия пистолет и дръпна спусъка. Гърмежът проехтя под надвисналите облаци. Старт! Най-предните стартираха плавно. Дирдри ясно се отличаваше серкочервената си фланелка. Останалите бегачи бяха твърде плътно скупчени и техният старт не беше така гладък. Двама-трима паднаха и се наложи другите да им помогнат да станат. Мили Джейкобс се блъсна в двама млади мъже с колоездачни шорти и шапки с обърнати назад козирки. Скот я е хвана за ръката и я задържа. Благодаря, каза Мили. За четвърти път участвам и винаги се случва така в началото. Това е, както когато отворят вратите за рок-концерт. Младежите с колоездачни шорти видяха пролука, и стреляха се по край Майк Бедаламента и три жени, които си приказваха и се смееха, докато чеха и се понесоха в тандем. Скот се изравни с Майк и му махна с ръка. Майк му отдаде чест като войник, после се потупа отляво по гърдите и се прекръсти. Всички са убедени, че ще получа сърдечен удар, каза си Скотт. Човек би си помислил, че каквото древно провидение е решило да сварям килограми, сега би могло да ми даде да кача малко, но не. Мили Джейкобс, от която Нора на времето бе купила мебелите за трапезарията, му се усмихна. Забавно е през първия половин час. После става чистилище. На 8-я километър вече е ад. Ако издържиш толкова, може да хванеш малко по пътен вятър. Понякога, понякога, а? Измърмори Скот. Именно. На това се надявам тази година. Искам да стигна до финала. До сега само веднъж съм успявала. Беше ми приятно да те видя, Скот. С тези думи тя ускори темпото. Когато стигнаха до неговата къща, Тълпата се беше разредила и той имаше малко повече пространство за тичане. Движеше се бързо и леко в равномерно темпо. Знаеше, че този първи километър не е меродавен тест за издръжливостта му, защото беше само спускане, но до тук Мили бе права, беше забавно. Той дишеше леко и се чувстваше добре. Това бе достатъчно за сега. Задмина няколко бегачи, но само няколко. Повече задминаваха него, някои номера с 500, някой 601 супербърз дявол с номер 721. Този забавен тип имаше пластмасова детска въртележка, монтирана на шапката. Скот не бързаше особено, поне за сега. Виждаше дирдри на всеки прав участък, може би около 600 метра напред. Червената фланелка и сините гъщета нямаше как да се сбъркат. Тя също не се напъваше много. Пред нея имаше поне дозина бегачи, може би и двайсетина, и това не изненадваше Скот. Тя се състезаваше не за първи път и за разлика от повечето аматьори, сигурно имаше внимателно обмислен план. Той предполагаше, че Дирдри ще позволи на другите да определят темпото до 8-9-я километр и едва тогава ще започне да ги задминава един по един и ще излезе пред всички едва около Хантерс 1000. Дори можеше да засили напрежението, като изчака до центъра на града преди финалния спринт, но едва ли щеше да направи така. Повероятно искаше да спечели с голяма преднина. Скот усещаше краката си леки, силни и едва потискаше желанието да ускори темпото. Просто дръж червената фланелка потоко, каза си. Тя знае какво прави, тъй че нека да те води. На кръстопътя на, вюдрайв и шосе 117 скот мина покрай малък оранжев маркер, 3 км. Пред него младежите с колоездачните шорти яко се набираха от двете страни на осевата линия. Задминаха двама тинейджери, и Скот направи същото. Тинейджерите изглеждаха в добра форма, но вече се задъхваха. Той ги остави зад себе си и чу как единият казва задъхано. Нима ще позволим на тоя чичка да ни изреже? Те оскориха и задминаха Скот от двете страни и двамата, задъхани повече от когато и да било. Чао, дишей ни прахта. е единият. Много ви здраве, отговори Скот с усмивка. Тичаше леко с големи крачки. Дишането му все още бе равномерно, също и пулсът му, и защо не? Беше с 50 кг по-лек, отколкото изглеждаше, и това бе само половината от това, което работеше в негова полза. Другата половина бяха мускулите, привикнали да носят 111 кг килограмов човек. Шосе 117 правеше два завоя, а след това продължаваше направо по край рекичката Бау и прискаща и румоляща между камъните. Скот си помисли, че този звук никога не му е бил поприятен, влажният въздух, навлизащ дълбоко в дробовете му, никога не е бил повкусен. Големите борове от другата страна на пътя никога не са изглеждали по-красиви. Подушваше аромата им, натрапчив, ярък и някак зелен. Всяко вдишване му изглеждаше по-дълбоко от предишното и той продължаваше смъка да се обоздава. Толкова се радвам, че съм жив този ден, помисли си. Пред покрития мост на трекичката имаше друг оранжев маркер, гласящ 6 км. Над него бе вдигнат плакат с надпис Остава още толкова. Тропането на крака по моста бе, поне за Скот, звучно като майсторско изпълнение на барабани на Джин Крупа. Над главите им разтревожени лъстовици се стрелкаха напред-назад под покрива. Една дори за малко да се блъсне в лицето му, погари скрило челото му и той се засмя с глас. От другата страна един от младежите с колоездачните шорти бе седнал на парапета, дишаше тежко и масажираше с фанатия си прасец. Остана са сведени очи, докато Скот и няколко други бегачи го подминаваха. На кръстовището на шосета 117 и 119 няколко състезатели бяха спрели около маса с закуски, пиеха вода и енергийни напитки от картонени чаши, преди да продължат. 89 души, окапали на първите 6 километра, лежаха проснати на тревата. Скот с наслаждение видя, че сред тях е тревариант, хулиганът от пътното, с когото се бяха спречкали при път си. Той мина по край табелка с надпис, граница на населено място, Касъл Рок, където шосе 119 ставаше Банърман Роут в чест на най-дълбослужилия шериф на града. Загинал нелепо в една от задните улички. Беше време да вдигне темпото и когато мина оранжевия маркер за 8 км, Скот превключи от трета на втора. Никакъв проблем. Въздухът бе прохладен и гъреше топлата му кожа като скоприна, и той се наслади на тупкането на сърцето си, този малък мотор с една конска сила в гърдите му. От двете страни на улицата имаше къщи и хората, застанали в дворовете си, държаха плакати и снимки. Видя Мири Джейкъбс, която още не се отказваше, но бе започнала да забаря темпо, а превръзката на главата и кратко беше по зелена от потта. Как е по пътният вятър, Мири. Успя ли да го хванеш? Тя се обърна и го погледна смаяна. Боже, не мога да повярвам, че това си ти, възкликна задъхано. Мислех, че съм те оставила да ми дишаш прахта. Изведнъж ми дойдоха сили, отговори Скот. Няма да се откажа сега, Мили, това е най-добрата част. И я остави зад гърба си. Пътят се заискачва през серия ниски, но стръмни хълмове и Скот започна да задминава все повече бегачи, както отказали се, така и все още пъхтящи нагоре. Двама от вторите бяха тинейджерите, които го бяха изпреварили по-рано, засегнали се да бъдат задминати. Даже само за няколко секунди, от един дебел чичка с ефтини маратонки и стари тенис шорти. Изгледаха го изненадани. Скот се усмихна любезно. Чао, да ми дишате прахта. Единият вдигна среден пръст. Скот му прати въздушна целувка, после им показа петите на си маратонки. 18. Когато Скот навлезе в деветия километър. През небето премина продължителен тътен, от запад на изток. Това не е добре, помисли си той. През ноември грамотевиците може да са нещо безобидно в Луизиана, но не и в щата Мейн. Той взе завоя и рязко отскочи наляво, за да не се блъсне в един хилъв като върлина мъж, който тичаше с стиснати умруци пред себе си и наведена напред глава. Носеше потник и ръцете му бяха бели като рибешки корем и покрити с стари татуировки. На лицето си имаше налудничава усмивка. Чури грамотевицата? Да, ще плющи. Какъв ден, а? И още как, изсня се Скот. От най-добрите. Той отмина, но преди това маршарият старец успя да го изпрати с звучна плесница по задника. Пътят продължаваше справ участък и Скот забеляза червената фланелка и сините гащета на средата на изкачването на Хантерс или пречупването на бегача. Сега пред макъм се виждаха само половин дозина състезатели. Можеше да има дваматрима зад билото на хълма, но Скот се съмняваше в това. Беше време да превключи на повисока предавка. Той даде газ и вече тичаше с сериозните бегачи, с хрътките. Но мнозина от тях започваха да издъхват или си пазеха енергията за най-стръмното. Мъжът на средна възраст, сподаващо се изпод потната фланелка шкембе, който първо ги застигаше, а после ги задминаваше, предизвикваше смаяни погледи. На средата на изкачването по Хантърс с хиляди скот почна да се задъхва и въздухът в устата му придоби вкус на нагорещена мед. Вече не чувстваше краката си толкова леки и прасците му горяха. Усети тъпа болка в лявата част на слабините си като от растежение. Втората половина от изкачването на хълма изглеждаше безкрайна. Помисли за това, което бе казала Мили: първо е забавно, после става чистилище и накрая е ад. Сега в чистилището ли беше, или в ада? На границата, реши той. Никога не си беше мислил, че може да победи Дир Дримак въпреки че не отхвърляше тази възможност, но беше очаквал, че ще завърши състезанието някъде сред първите финиширали, че мускулите, тренирани да носят предишното му по тежко тяло, ще са достатъчни, за да го доведат до финала. Сега, когато подмина няколко бегачи, които се бяха отказали, единият, седнал с наведена глава, другият... Проснат по гръб и задъхън, започна да го обхваща съмнение. Може би все още съм прекалено тежък, помисли си. Или може би просто нямам заложби за това. Отново проехтия грамотелица. Понеже върхът на Хантерс Хиляди не се приближаваше, скот сведе очи надолу към пътя под краката си. Камачетата, вградени в настилката, прелитаха пред погледа му като галактики в научно-фантастичен филм. Той погледна напред точно на време, за да не се блъсне в една червено коса която бе застанала опряла ръце на коленете си и с по един крак от двете страни на осевата линия, и едва дишаше. Скот едва е избегна и видя върха на хълма само на 60 метра напред. Тук имаше друг оранжев маркер, 10 километра, Скот устреми поглед натам там и напрегна сили, вече не просто задъхън, а давещ се за въздух. Чувстваше тежестта на всяка една от своите 42 години. Лявото му коляно започна да се оплаква, да пулсира в синхрон с болката в слабините Подта се стичаше по лицето му като гореща вода Ще успееш Ще го направиш Мобилизирай всичко И защо не, мамка му Ако денят нула се окажеше, че е днес, а не през февруари или март Това щеше да бъде краят Той мина символичния предел и достигна върха на хълма Дъскорезница парди от дясно Железария парди от ляво Оставаха само още 2 километра. Вече виждаше центъра на Касъл Рок под себе си, двайсетината магазина от двете страни на улицата, окичени със знаменца, католическата и методистката църква, изправени една срещу друга като вражески войници. Наклоненият паркинг, всички места заети, пълните с хора тротуари и двата светофара на града. След втория от тях се намираше калаеният мост и там бе опаната ярко-жълтата финална лента, украсена с нарисувани пуйки. Сега Скот виждаше само 6-7 бегача пред себе си. Червената фланелка беше втора и бързо стопяваше преднината на водача. Дирдри бе пуснала в действие тактиката си. Никога няма да я настигна, помисли си Скот. Има прекалено голяма преднина. Този проклет хълм не ме пречупи, но доста успешно ме спъна. Изведнъж бедите му дробове сякаш отново се отвориха. Всяко вдишване ставаше по-дълбоко от предишното. Маратонките му... Неослепителни бели адидаски, а просто едни стари опърпани поми, като че ли се освободиха от уловно покритие, което е било залепнало за тях. Предишната лекота се върна в тялото му. Това беше нещото, което Мили наричаше пътен вятър», а професионалистите, като макъм, несъмнено определяха като пририв на енергия. Скот предпочиташе второто. Спомни си онзи ден в двора, когато приклекна, скочи и се хвана за долния клон на дървото. Спомни си, когато тичаше нагоре-надолу по стълбите на сцената. Спомни си, как танцува в кухнята, докато Стиви Уондър пееше «Суеверие». Това бе същото. Не вятър, дори не на енергия, а извисяване. Усещането, че си надскочил себе си и можеш да отидеш много по-далеч. Той се спусна по Ханта с хиляди, между Олиери Форд, от едната страна и Зони Гомарт, от другата, задмина един бегач, после друг. Вече четирима останаха зад него. Не знаеше и не му дремеше дали го гледат смаяно, докато профучава покрай тях. Цялото му внимание бе съсредоточено върху червената фланелка и сините шорти. Дирдри излезе пред всички. В този момент над главите им отново проехтя гръм, като от стартовия пистолет на бок, изкот усети първите студени капки на врата си. После на ръката си. Погледна надолу и видя как още падат върху платното и асфалтът се изпъстря с големи колкото десецентова монета тъмни петна. Сега от двете страни на главната бе пълно със зрители, въпреки че до финала имаше още над километр, а тротуарите в центъра започваха едва след неколко стотин метра. Скот видя как се отварят чадари, като разцъфтяващи цветя. Бяха прекрасни. Всичко бе прекрасно, тъмнещото не бе, камъните по пътя. Оранжевият маркер за началото на последния километър от маратона. Светът го приветстваше. Пред него един бегач рязко свърна от пътя, падна на колене и се просна по гръб, с очи, втренчени в дъжда и разкривена от болка уста. Пред Дирдри имаше само още двама. Скот профуча покрай последния оранжев маркер. Оставаше само още километър. Беше преминал от втора предавка на трета. Сега, след като започнаха тротуарите, свикуващи зрители от двете страни, някои махащи със знаменца, дойде време да провери дали наистина се пресилва или не. Дай газ, кучи сине, помисли си и ускори темпото. Дъждът като че ли се поколеба за момент и Скот даже си помисли, че може би ще изчака до края на маратона, преди да се излее с пълна сила и да прогони публиката под навеси и стрехи. Видимостта падна на 20%, после на 10%, накрая почти на 0%. Скот помисли каква наслада е да усеща студения дъжд, почти божествена. Изпревари един бегач, после друг. Вторият беше доскорошният водач, когато Дирдри бе админала. Той вече не тичаше, а ходеше, шляпаше по наводнената улица с наведена глава, с ръце, опрени на бедрата, и полепнала по тялото мокра фланелка. Напред, през сивата завеса на дъжда Скот видя червената тениска. Мислеше, че има достатъчно гориво, за да я настигне, но преди да успее, състезанието можеше да свърши. Светофарат на края на главната улица не съществуваше. Калайният мост и жълта лента, опъната от тази му страна, също. Сега бяха само той и Маккъм, тичащи на сляпо през потопа, и Скот никога не се беше чувствал по-щастлив в живота си. Щастие бе твърде мека дума. Това място, където той изследваше границите на издържливостта си, беше съвсем нов свят. Всичко води до това, помисли си. До това извисяване. Ако така се чувства човек, когато умира, сигурно всеки е щастлив, преди да си замине. Беше достатъчно близо, за да види как Дирдримак към поглежда назад. Вързаната и кратко на опашка коса се плесна като умряла риба върху рамото и кратко. Когато видя кой кратко оспорва водачеството, очите и кратко се разшириха. Тя се обърна напред, наведе глава и ускори още. Скот достигна нейното темпо, после го надмина. Настигаше я, настигаше, вече беше достатъчно близо, за да пипне мократа и кратко фланелка, достатъчно близо, за да види водата, стичаща се по врата и кратко. Можеше, въпреки рева на бурята, да чуе задъханото и кратко дишане в дъжда. Виждаше дирдри, но не изградите, покрай които минаваха от двете страни, нито последния светофар или моста. Бе изгубил всякакво усещане къде на главната се намират и нямаше ориентири, които да му подскажат. Единственият му ориентир беше червената фланелка. Дирдри отново погледна назад и това беше грешка. Левият и кратко крак закачи десния глезен и тя падна с ръце напред, изплиска вода пред себе си и отстрани като дете, което се плёсва по корем в басейн. Скотчо как изповтява, когато въздухът и кратко излезе. Приближи се до нея, спря, наведе се. Тя се надигна на една ръка и се извъртя, за да го погледне. Лицето и кратко бе разкривено от ярост и унижение. Какъв номер направи? Изхриптя. По Подяволите, как успя да изигра? Той я е хвана за ръката. Блесна светкавица и ярката светлина го накара да присвия очи. Ставай! С другата ръка я е хвана през кръста и я вдигна. Тя се упокори смаяно. Блесна друга светкарица. О, Боже, какво правите? Какво се случва с мен? Той не обърна внимание на коментара и кратко, краката и кратко се раздвижиха. Но не стъпиха на улицата, която сега бе е с 2 сантиметра вода, аритаха безпомощно във въздуха. Той знаеше какво се случва с нея и беше сигурен, че удивително, но то не се случваше с него. Самата тя бе лека, може би повече от лека, но тежка за него, стройно тяло, изградено единствено от мускули и сухожилия. Скот хукна. Все още не виждаше ламаринения мост, но забеляза бледо жълта и която би трябвало да е финалната лента. Тичей. Изкреще и посочи към финала. Бягай, тя така и направи. Той хукна след нея. Дирдри пресече лентата и я скъса. Блесна светкарица. Скот пресече втори, като вдигна ръце в дъжда, и забари, когато излезе на калайния мост. Настигна Дирдри по средата, коленичила и опряла ръце на земята. Той клекна до нея и двамата постояха така, като жадно вдишваха въздуха, който сега изглеждаше съставен предимно от вода, тя го погледна. Водата течеше по лицето и кратко като сълзи. Какво се случи? Боже мой, ти ме вдигна и аз сякаш бях перце. Скот си помисли за монетите, които бе сложил в джоба на якето си първия ден, когато отиде при доктор Боб. Помисли си за онова претегляне на кантара с двете 10 килограмови гирички в ръце. Ти беше лека като перце, каза той. Диди. Диди, ми си тичеше към тях. Разпери ръце. Дирдри се изправи на крака и прегърна съпругата си. Двете се олюляха и едва не паднаха. Скот вдигна ръце да ги хване, но не ги докосна. Блесна светкарица. В този момент тълпата ги намери и тримата се оказаха за от жителите на Касал Рок, ръкопляскащи под дъжда. 19. Вечерта Скот се отпусна във ваната, пълна с вода, толкова гореща, колкото той можеше да понесе, и се опита да облегчи болката в мускулите си. Телефонът започна да звъни и той бавно бръкна под чистите дрехи, сгънати на един стол в банята. Имам зависимост към това проклето нещо, помисли си. Ало, обажда се Дирдри Маккъм, господин Кери. За кога да предвидя нашата вечеря? Идният понеделник би било добре, защото в понеделник ресторантът не работи. Скот се усмихна. Мисля, че не сте разбрали добре облога, госпожо Маккъм. Вие спечелихте и сега кучетата ви могат да правят каквото пожелаят на моята мурава, за вечни времена. И двамата знаем, че това не е съвсем вярно. В действителност вие се отказахте от състезанието. Вие заслужавахте да победите. Тя се засмя. Скот за първи път е чуваше да се смее, и беше очарователно. Треньорът ми полека атлетика в училище ще си ускубе косата, ако чуе това. Той обичаше да казва че какво заслужаваш и къде финишираш, нямат нищо общо. Ще приема обаче победата, ако ни поканите на вечеря. В такъв случай ще поработя върху вегетарианската си кухня. Идният понеделник ме устройва, но само ако дойдете със своята съпруга. Около седем как ви се вижда, идеално. И тя няма да пропусне случая. Освен това, Дирдри замълча за момент. Искам да се извиня за думите си порано. Знам, че не сте използвали измама на маратона. Няма начин да сте използвали. Освен това, не мисля, че сте такъв човек. Няма нужда да се извинявате, каза Скот и бе искрен. Защото в известен смисъл беше играл нечесно, дори да бе неволно. Ако не за това, дължа да се извиня за държанието си към вас. Мога да се позова на смягчаващи вината обстоятелства, но ми си ми каза, че няма такива и може би е права. Имам известни възгледи и не беше лесно да ги променя. Скот не знаеше какво да отговори и за това смени темата. Някоя от вас избягва ли глутен? Непоносимост към лактуза? Кажете, за да не приготвя нещо, което вие или миси, госпожа Доналсън, не ядете. Тя отново се засмя. Не едем месо и риба и това е всичко. Всичко друго върви. Дори и яйца. Дори яйца, господин Кери. Скот. Наричай ме Скот. Добре. Аз съм Дирдри, или Диди, за да не става объркване с кучето Ди. Тя замълча за момент. Когато дойдем на вечеря, можеш ли да обясниш какво се случи, когато ме вдигна? Изпитвала съм странни неща, когато тичам, странни възприятия, и всеки бегачки има. Аз също изпитах такива, отговори той. След хънтърс Хиляди всичко стана много странно, но никога не съм изпитвала подобно нещо. За няколко секунди сякаш бях в безтегловност, като в космоса или нещо подобно. Да, мога да обясня. Но бих искал да поканя и моя приятел доктор Елис, който вече знае. И жена му, ако е свободна, ако пожелая да дойде, добави мислено Скот. Добре. Значи до понеделник. О, и не забравяй да погледнеш, прес -хералд. Статията ще се появи в утрешния брой, разбира се, но вече я има онлайн. Разбира се, помисли си Скот. През 21 век хартиените вестници също са фабрики за файтони. Ще погледна, мислиш ли, че онова беше светкавицата? Там накрая? Да, отговори Скот. Какво друго можеше да е било? Светкавицата вървеше с грамотелицата като фастъчено масло с конфитюр. И аз така мисля. 20. Скот се облече и включи компютъра. Намери статията на началната страница на «Прес и не се съмняваше, че ще излезе на първа страница на съботния вестник, може би даже в горната част, над новините за най-новата световна криза. Заглавието гласеше «Местна собственичка на ресторант печери маратона на Касал Рок». Според вестника за първи път жител на града печелеше състезанието от 1989 година на сам. В интернет изданието имаше само две снимки, но Скот предположи – че в печатната версия в събота ще има повече. Онова накрая наистина беше светкавица, но светкавица на фотограф, правещ висококачествени снимки. На първата снимка се виждаха дирдри и скот на фона на замазаната червена светлина от светофара пред калаения мост, което означаваше, че е паднала сигурно на не повече от 70 метра преди финала. Той я държеше с една ръка през кръста. Няколко кичура, измъкнали се от опашката и кратко, бяха залепнали на бузите и кратко. Тя го гледаше с изражение на изтощение и недоумение. Той я гледаше и се усмихваше. С малко помощ от приятел, гласеше надписът, а отдолу друг жител на Касъл Рок, Скот Кери, помага на Дирдри Маккъм да се изправи на крака, след като тя падна на мократа улица точно преди финала. Втората снимка бе озаглавена Прегръдка на победата и отдолу бяха назовани тримата, които се виждаха на нея Дирдри Маккъм, Мелиса Доналсън и Скот Кери. Дирдри и Миси се бяха прегърнали. Въпреки че Скот не ги беше докоснал, а само беше вдигнал ръце в инстинктивен жест да ги задържи, ако паднат, изглеждаше, сякаш и той се включва в прегръдката. По-надолу в статията се споменаваше ресторантът, който Дирдри Макъм държеше заедно с партньорката си, и се цитираше един коментар, излязъл във вестника през август. Определящ храната като вегетарианска кухня с аромати, която трябва да бъде опитана, това преживяване си струва. Билд Котак бе заел обичайната си поза. Когато Скот седеше на компютъра, беше се настанил на страничната масичка и гледаше своя двукрък домашен любимец с непроницаеми зелени очи. Знаеш ли, Бил, каза Скот, ако това не привлече клиенти, нищо няма да ги привлече. Отиде в банята и се качи на кантара. Новите цифри не го изненадаха. Беше спаднал на 61,5 кг. Може би причината беше фусирията през деня, но той се съмняваше, да е това. Предполагаше, че като е форсирал метаболизма си, с прегряването на края, е ускорил процеса още повече. Започваше да изглежда, че ден, нула, може да настъпи седмици по-рано, отколкото бе очаквал. 21. Майра Елис дойде на вечерята с съпруга си. Беше свита в началото, почти плаха, както и миси Доналсън, но една чаша пино, което Скот сервира с сирена. Крекери и маслини, помогна и на двете да се отпуснат. И изведнъж, о, чудо! Оказа се, че и двете имат емикологични интереси, и прекараха по-голямата част от вечерята в разговори за ядливи гъби. Колко много знаете за тях? Възкликна Майра. Мога ли да попитам дали сте учили в кулинарно училище? Всъщност да. След като се запознах с Диди, но много преди да се оженим. Записах се и. Това е. Институтът по кулинарно изкуство в Нью Йорк. Възклик на Майра. Няколко трохи паднаха върху украсената и кратко с вуланчета купринена блуза. Тя не забеляза. Той е световно известен. О, Боже, толкова! Дирдри ги гледаше и се усмихваше. Доктор Боб също. Всичко вървеше добре. Скот бе прекарал сутринта в местния супермаркет, Ханафорц, като държеше останалото от нора копиена, Радостта отготвенето, отворено върху детското столче на пазарската количка. Разпитва много продавачите и проучването му даде добри резултати, както обикновено. Направи вегетарианска лазаня по флорентински с чеснови кротони. Остана доволен, но не изненадан, когато дирдри изяде не едно, не две, а три големи парчета. Тя още беше в състезателен режим и се тъпчеше с въглехидрати. За десерт има само попешки кекс, обяви Скотт. Но битата сметана с шоколад съм приготвил собствено ръчно. Не съм ял такава от дете, каза доктор Боб. Майка ми я правеше за специални случаи. Ние, децата, я наричахме шокосметана. Давай десерта, Скот. Плюс кианти, добави домакинът. Дирдри изракопляска. Беше се зачервила и очите и кратко блестяха, приличаше на жена, при която всяка част от тялото функционира отлично. Давай го! Беше прекрасна вечеря и Скот за първи път от заминаването на Нора се развихряше така в кухнята. Докато гледаше как се хранят и слушаше разговорите им, той осъзна колко празен беше този дом само с него и бил, обикалящи стаите. Петимата унищожиха кекса за нула време. Когато Скот започна да раздига чиниите, Майра и Миси станаха едновременно. Дай на нас, каза Майра. Ти, Скотви! В никакъв случай, възпротиви се Скот. Просто ще сложа всичко на плота и по-късно ще заредя мялната. Занесе десертните чиники в кухнята и ги сложи на плота. Когато се обърна, Дирдри стоеше зад него и се усмихваше. Ако си търсиш нова работа, миси има нужда от помощник готвач. Не мисля, че ще се справя, отговори Скот, но ще го имам предвид. Как беше бизнесът през уикенда? Сигурно добре, щом на мисии кратко трябва помощник. Беше пълно. Нямахме празна маса. Туристи, но също и хора от РОК, които до не бях виждала, поне не при нас. И сме соридно резервирани за следващите 90 дни. Направо като при откриване на ново заведение, когато хората идват, за да видят какво предлагаш. Ако не е вкусно или е просто, горе-долу, няма да повторят. Но това, което ми си приготвя, е доста повече от горе-долу. Пак ще дойдат. Победата в маратона свърши работа, нали? Снимките, които излязоха във вестника, свършиха работа. А без теб снимките щяха да са, просто някаква лесбийка печели маратон, чудо голямо, прекалено строга си към себе си. Тя поклати глава и се усмихна, не мисля. Приготви се, голямо момче, идвам за голяма преградка. Тя направи крачка напред. Скот се дръпна, като изпъна ръце напред и разпери длани. Лицето й кратко помръкна. Не е заради теб, каза той. Повярвай ми, нищо не би ме зарадвало повече от преградка. И двамата го заслужаваме. Но може би не е безопасно. Миси стоеше на вратата на кухнята, като държеше винените чаши с толчетата между пръстите си. Какво има, Скот? Да не би нещо с теб да не е наред. Той се усмихна. Може да се каже. Доктор Боб също влезе. Ще им кажеш ли? Попита той. Да, отговори Скот. В хола, 22. Разказа им всичко. Облегчението беше огромно. Майра изглеждаше леко озадачена, сякаш не беше разбрала съвсем, но миси гледаше смаяно. Не е възможно. Човешкото тяло се променя при сваряне на килограми, това е доказан факт. Скот се поколеба, после отиде до дивана, където бяха седнали двете сдирдри. Дай ръка. Само за секунда. Тя протегна ръка. Толкова малко едва ли ще навреди, помисли си той и се надяваше, че е прав. ни нали беше вдигнал дирдри на крака, когато бе паднала, и с нея всичко беше наред. Хвана ръката на миси и я дръпна. Тя се изстреля от дивана. Косата й кратко се развя, очите и кратко се окукориха. Той е хвана, за да я спре да не се блъсне в него, вдигна я, остави я обратно на дивана и се отдръпна. Когато ръцете му се отделиха от нея. Тя сви колене и теглото се завърна в тялото и кратко, миси се изправи и се втренчи в него с широко отворени от удивление очи. Ти, аз? Исусе, как беше? Попита доктор Боб. Беше се навел напред, както седеше на стола, и гледаше с грейнали очи. Кажи, беше, ами, не мога да определя. Пробвай, настоя той. Беше малко като влакче в увеселителен парк, когато се издига до най-високата точка и започва да се спуска. Стомахът ми се качи в гърлото, тя се засме с треперещ глас, се още загледана в Скот. Всичко се качи нагоре. Пробвах това с Бил, каза Скот, като кимна към котаръка, изтегнал се върху хрената камина. Направо полудя. лудя. Издра ръката ми в паниката да скочи обратно на земята, а Бил никога не драска. Всичко ли, което хванеш, става безтегловно. Попита Дирдри. Истина ли е? Скот се замисли за момент. Мислеше за това често и понякога му се струваше, че случващото се с него не е куриозен феномен, а нещо като микроб или вирус. Живите същества нямат тегло. Поне за тях, но, имат тегло за теб, да, а другите неща, неодушевените предмети, когато ги държа или ги нося, не. Той свираме не. Никакво тегло, как е възможно? Попита Майра. Как е възможно да бъде? Погледна съпруга си. Знаеш ли, той поклати глава, доколкото ми е известно, никога не е имало подобен случай. Как започна? Попита Дирдри. Какво го причинява? Нямам представа. Дори не знам кога започна, защото нямах навик да следя теглото си и когато забелязах, процесът беше напреднал. В кухнята каза, че не е безопасно. Казах, че може да не е безопасно. Не знам със сигурност. Но такава внезапна безтегловност може да прецъка сърцето, кръвното налягане, мозъка, де да знам. Астронавтите са в безтегловност, изтъкна миси. Или почти. Предполагам, че тези, които са на орбита около Земята, все още са подложени на някакво гравитационно привличане. И у нези, които са ходили на Луната, също. Не е само това, нали? Попита Дирдри. Страхуваш се, че може да е заразно. Скот кимна. Хрумна ми такава идея. Настъпи кратко мълчание, докато всички се опитваха да осмислят непонятното. После ми си каза, трябва да отидеш в болница. Трябва да те изследват. Нека лекарите, които, които разбират от такива неща. Замълча, когато си даде сметка, че очевидно нямаше лекари, които разбират от такива неща. Може да намерят начин да обърнат процеса, продължи след малко. Погледна Елис, ти си лекар. Кажи му. Казвах му, отговори доктор Боб. Много пъти. Скот отказва. Първо мислех, че греши, че го прави отинат, но после промених мнението си. Силно се съмнявам, че това явление може да бъде научно изследвано. Може да спре от само себе си, дори да се обърне, но мисля, че и най-добрите лекари на света няма да го разберат, камо ли да му повлияят по един или друг начин, положително или отрицателно. И нямам никакво желание да прекарам останалата част от моята програма за отслабване в болнична стая или обществена институция, докато ме ръчкът и бодът си ги, заяви Скот. Или като обществена атракция, предполагам, добави Дирдри. Разбирам те. Отлично те разбирам. Скот кимна. Значи ще разберете, когато ви помоля да обещаете, че това, което чухте тук, няма да излиза от тази стая. Но какво ще стане с теб? Възклик на миси. Какво ще се случи с теб, когато не ти остане тегло? Не знам. Как ще живееш? Не можеш просто, просто, тя се огледа отчаяно, сякаш се надяваше някой да завърши мисълта и кратко. Никой не го направи. Не можеш просто да си летиш под тавана. Скот, който вече беше мислил за такъв живот, отново свира мене. Майра Ерис се приведе напред. Стискаше ръце толкова силно, че куколчетата на пръстите и кратко бяха побелели. Много ли те е страх? Попита. Предполагам, че се страхуваш. Там е работата, отговори Скот. Не ме е страх. Отначало, да, но сега, не знам, вече съм го приел. В очите на Дирдри имаше сълзи, но тя се усмихна. Мисля, че разбирам и това. Да, каза той. Мисля, че разбираш. 23. Скот очакваше, че ако някой от компанията не успееше да запази тайната му, това щеше да бъде Майра Елис, с нейните църковни групи и комитети. Но тя я запази. Всички я запазиха. Станаха един вид тайфа, която се събираше веднъж седмично в Божествени фасулчета, където Дирдри винаги държеше една маса, запазена за тях, с малката белка, власяща, компанията на доктор Елис. Ресторантът винаги беше пълен или почти пълен и Дирдри каза, че след нова година, ако клиентите не намалеят, ще се наложи да отварят по-рано и да въведат две смени на хранене. Миси наистина назначи помощник готвач да и кратко помага и по съвет на Скот взе местно момиче, дъщерята на Мили Джейкъбс. Малко е бавна, каза Миси, но има желание да се учи и докато се върнат летовниците, ще се справя идеално. Ще видиш. Изчерви се и сведе да очи към ръцете си, защото си даде сметка, че когато летовниците се върнат, Скот може да го няма. На 10 декември Дирдри Макъм запали голямата Елха на градския площад в Касъл Рок. На церемонията тази вечер дойдоха близо хиляда души и училищният хор пя коредни песни. Хметът Коглин, облечен като дядо Коледа, пристигна с хеликоптер. Дирдри бе посрещната с аплодисменти на подиума, а изказването и кратко, че 10-метровият Смърч е най-красивата коредна Елха в най-красивия град в Нова Англия, предизвика одобрителни възгласи. Лампичките светнаха. Неоновият ангел на върха се завъртя и направи реверанс, и публиката запя заедно с учениците: Елховилес, Елховилес, ти имаш накид прелест. Скот си изненада да видят ревориант да пее и да ръкопляска с всички други. В този ден Скот Кери тежеше 52 кг. 24. Безтегловният ефект, както вече го наричаше Скот, имаше някои ограничения. Дрехите не отлитаха от тялото му. Столове не левитираха, когато седеше на тях. Въпреки че ако вдигнеше някой, когато се теглеше, кантарът не отчиташе допълнителното тегло. Ако имаше закономерности в това, което се случваше, той не ги разбираше, пък и не искаше. Беше все така оптимист и спеше прекрасно всяка нощ. Това бяха нещата, които го интересуваха. На нова година се обади на Майк Бедаламенте, честити му празника и му каза, че обмисля да отскочи до Калифорния след няколко седмици, за да види единствената си жива леля. Ако заминеше, дали Майк можеше да вземе котката му? Ами, не знам, отговори Майк. Може би. Върши ли си работата в котешката туалетна? Винаги. Защо аз? Защото мисля, че всяка книжарница трябва да има котка, каквато в този момент твоята няма. Колко планираш да отсъстваш? Не знам. Зависи как е Леле Хариет. Нямаше Леле Хариет, разбира се, и щеше да помоли доктор Боб или Майра да занесат котката на Майк. Дирдри и миси миришеха на куче и Скот вече не можеше дори да побери стария си приятел, Бил бягаше, когато той го доближеше. Какво яде? Консерви, отговори Скот. Ще получиш добър запас заедно с животното. Ако реша да замина, разбира се. Добре, съгласен. Благодаря, Майк. Ти си истински приятел. Така е, но не го правя само заради това. Ти направи на този град малка, но безценна услуга. Когато помогна на Маккъм да се изправи и да завърши маратона, онова, което се случваше с нея и пругата и кратко, беше грозно. Сега е по-добре. Малко по-добре. Всъщност доста. Ами, благодаря. И отново честита нова година. И на теб, човече. Как се казва Котаракът? Бил. Бил да Котак, за попълно. Като в Блум Каунти. Готино. Вземай го и го гали от време на време. Ако заминаде. Той обича. Скот затвори, замисли се какво ти струва разделата с любими предмети, особено с предмети, които са също стари приятели, и затвори очи. 25. Доктор Боб се обади след няколко дни и попита Скот дали загубата му на тегло продължава с постоянно темпо от около 1 кг на ден. Скот отговори, че да, с пълното съзнание, че няма как да го хванат в лъжа, изглеждаше същият като преди, със същото шкембе, провиснало над колана. Значи, още ли очакваш, че ще спаднеш на нула в началото на март? Да. Скот вече очакваше, че ден нула може да дойде преди края на януари, но не знаеше със сигурност, не можеше дори да гадае, защото беше престанал да следи теглото си. До не отдавна избягваше кантара, защото му показваше прекалено много килограми, сега не искаше да го вижда точно по обратната причина. Каква е ирония? За момента Боб и Майра Елис не знаеха, че процесът се ускорява, Миси и Дирдри също. Смяташе да им каже накрая, защото, когато дойдеше краят, щеше да има нужда от помощта на някого от тях. И не знаеше на кого. Колко тежиш сега? Попита доктор Боб. 48, излага Скот. Мили Боже, Елис сигурно щеше да каже много повече от, мили Боже, ако знаеше, че реално килограмите са не повече от 30. Скот можеше да пресече големия си хол с четири широки крачки или да скочи, да се хване за една от градите на Тавана и да се залюлее като тарзан. Не беше достигнал теглото, което би имал на луната, но го добрижаваше. Доктор Боб замълча за момент, после каза: Замислял ли си се, че причината за това, което се случва с теб, може да е нещо живо. Разбира се, отговори Скот. Може би някоя екзотична бактерия, проникнала през някоя раничка, или изключително рядък вирус, който съм вдишал. Хрумвал ли ти е, че може да е разумно същество? Сега Скот замълча. Да, отговори след малко. Справяш се изключително добре, трябва да призная. До тук, съгласи се той. Три дни по-късно обаче откри сколко още трудности трябва да се справи, преди да дойде краят. Човек може да си мисли, че знае, че е подготвен, и после да се опита да си провери почтата 26. Тази година в западен Мейн януари беше топъл, с температури около 10 градуса. Два дни след обаждането на доктор Боб се вдигна до 15 и децата тръгнаха на училище с лекиякета. През нощта обаче захладя и заваля мокър, зърнест сняг. Скот дори не забеляза. Цяла вечер седя на компютъра и поръчва различни неща. Можеше да намери всичко в града, инвалидната количка и гръдната превръзка, на санитарния щанд в универсалния магазин, където бе купил бомбоните за хелоуин, рампата и скобите, в железарията на Парди. Но местните приказваха твърде много. И задаваха твърде много въпроси. Той не искаше това. Снегът спря около полунощ, а сутринта бе ясна и студена. Новият сняг, с замръзнала коричка отгоре бе ослепителен. Сякаш моравата и алеята пред дума му бяха напръскани с прозрачна пластмаса. Скот облече якето си и излезе да си вземе почтата. Беше получил навика да пропуска стъпалата и просто да скача от верандата на алеята. Краката му, с безумно свръхразвити мускули за теглото му, като че ли копнееха за тази експлозия на енергия. Сега пак скочи, но се приземи върху ледената коричка, краката му се хлъзнаха напред. Той падна по задник и отначало се засмя, но после се разтревожи, защото започна да се парзеля. Понесе се по наклонената морава по гръб като топка за боулинг, набирайки скорост с приближаването си към улицата. Посегна да се хване за един храст, но плуните бяха обледенени и ръката му се изплъзна. Той се претърколи по корем и се разкрачи, като си мислеше, че това ще го забави. Но не стана. Така само се обърна на страни. Ледената кора е дебела, но не чак толкова, помисли си. Ако тежах толкова, колкото изглежда, щях да я щупя и да се спра. Но не тежа. Нося се към улицата и ако мине кола, може би няма да успее да спре на време. Така вече няма да се притеснявам за ден, нула, не стигна толкова далеч. Блъсна се в стълба, на който бе закачена пуштенската котия, и ударът беше достатъчно силен, за да му изкара въздуха. Когато се окопити, опита да се изправи. Отново се хлъзна на леда и падна. Опря ръката си в стълба и се изтласка. Това също не помогна. Плъзна се 2-3 метра нагоре, но изгуби инерция и се изпързаля обратно надолу до стълба. Опита се да се изправи, като се държеше за стълба, но пръстите му се флъзгаха по заледеното дърво. Беше си забравил ръкавиците и ръцете му започнаха да губят чувствителност. Имам нужда от помощ, помисли си името, за което първо се сети, беше Дирдри. Бръкна в джоба на якето, но като никога беше забравил телефона в къщи. На бюрото в кабинета. Помисли дали все пак да не слезе до улицата, да допълзи до тротуара и да махне на някоя преминаваща кола. Все някой щеше да спре и да му помогне, но този някой щеше да задава въпроси, а Скот не искаше да отговаря. На алеята пред дома му беше още по-безнадежно, беше се превърнала в ледена пързалка. Ето ме сега, помисли си, като обърната по гръбко стенурка. Ръцете ми изтръпнаха, скоро и с краката ми ще се случи същото. Изви врат и погледна към горите дървета с леко поплъщащи се клони на фона на безоблачното синьо небе. Погледна по котия и видя, че може би има решение за своя трагикомичен проблем. Седна с крака от двете страни на стълба и се хвана за металния флаг от страни на котията. Ламарината беше хлабаво закрепена и две силни дръпвания бяха достатъчни, за да се откачи. С помощта на назабения метален лист скот изкопа две дубки в ледената кора. Опря се с едното коляно в едната, после стъпи с другия крак в другата. Изправи се, като се държеше за стълба със свободната си ръка за равновесие. Добра се през моравата до стълбите на верандата, като копаеше в кората, правеше стъпка напред, после пак копаеше. По улицата минеха няколко коли и някои свири с клаксон. Скот вдигна ръка и махна, без да се обръща. Когато стигна до стълбите, вече изобщо не чувстваше ръцете си и едната кървеше на две места. Гърбът го болеше адски. Скот тръгна да се качва към вратата, подхлъзна се и едва успя да се хване за заледения железен парапет, преди пак да се изпързаля надолу към почтенската си котия. Не беше сигурен, че ще има сили да допълзи обратно, дори с вече изкупаните дупки за стъпване. Беше изтощен и в мирисън на пот под якето. Легна в коридора. Бил дойде да го погледне, но не твърде близо, измялка разтревожено. «Добре съм», каза Скот. Не се тревожи, ще има кой да те храни. Да, добре съм, помисли си. Само малко се попързалях навън. Но тук започват истинските неприятности. Замисли се, че ако има някакво утешение, то е, че тези неприятности няма да продължат дълго. Но трябва да монтирам тези скоби и рампата възможно най-скоро. Няма много време. 27 един понеделник вечер към средата на месеца членовете на компанията на Доктор Елис се събраха да вечерят за последно заедно. Скот не беше виждал никого от тях цяла седмица, като се оправдаваше, че трябва да завърши проекта си за сайт на универсалния магазин. Въпреки, че го беше свършил, поне в начален вариант, още преди кореда, предполагаше, че някой друг ще го дооформя. Да Предупреди ги всеки да донесе по нещо, защото вече му беше трудно да готви. Честно казано, вече всичко му беше трудно. Качването по стълбите бе доста лесно, три големи скока и готово. Слизането беше по-трудно. Страхуваше се да не падне и да не си щупи крак и затова се държеше за парапета и слизаше предпазливо стъпало по стъпало, като старец под агра и болните зубедрени стари. Освен това често се блъскаше в стените, защото трудно преценяваше и още по-трудно контролираше инерцията си. Майра го попита за рампата, с която сега бяха покрити стълбите на верандата. Доктор Боб и Миси бяха позагрижени за инвалидната количка, паркирана въгъла на хола, и монтираните на нея гръдни каишки, предназначени за хора, които имат затруднения или изобщо не могат да седят с изправен гръб. Дирдри не го попита нищо, само го погледна със знаещи, тъжни очи. Хапнаха вкусна вегетарианска яхния, Миси, картофи обретен с сирене, Майра, и недодялан. Но вкусен кекс, само леко прегорял отдолу, доктор Боб. Виното беше добро, но разговорите и смехът бяха още по-приятни. Скот се опияняваше от тях. Когато свършиха, той каза: Време е да ви призная нещо. Лъгах ви до сега. Процесът вървеше малко по-бързо, отколкото ви казвах. Скот, не! Проплака ми си. Доктор Боб кимна, не изглеждаше изненадан. Колко по-бързо! С килограм и половина на ден, а не половина един. И колко тежиш сега? Не знам. Отдавна не съм се теглил. Хайде да видим! Скот се опита да се изправи. Бедрото му се удари в масата и той политна напред и събори две винени чаши, преди да се спре с ръце. Дирдри грабна една салфетка и я хвърли върху разлятото вино. Съжалявам, извинявайте, каза Скот. Вече не си знам силата. Той се обърна предпазливо, сякаш имаше кънки на краката, и се отправи към задната част на къщата. Колкото и внимателно да ходеше, крачките му преминаваха в скокове. Теглото, което все още му оставаше, искаше да го задържи на земята, но мускулите му настояваха да се издигне над нея. Изгуби равновесие и се наложи да се хване за една от наскоро монтираните скоби, за да не полети из главата напред в коридора. О, Боже! Възкликна на Дирдри. Сигурно е, сякаш ще първа се учиш да ходиш. Да бяхте видели последния път, когато се опитах да си проверя пощенската кутия, помисли си Скот. Това беше истинско учене, поне никой не повдигна отново темата за болницата. Но това също не го изненада. Един поглед на начина, по който се движеше, тромаво, нелепо и същевременно странно грациозно, бе достатъчен, за да разсея идеята, че медицината може да му помогне някак. Сега това беше само негов личен проблем. Те го разбираха. И това го радваше. Всички се събраха в банята, за да видят как Скот стъпва на кантара. Исусе, прошепна миси. О, Скот! Дисплеят показа 13,5 кг. 28. Скот се върна в трапезарията и другите го последваха. Той стъпваше внимателно като човек, който пресича река по стърчащи над водата камъни, но пак се блъсна в масата. Миси инстинктивно протегна ръка, за да го задържи, но той и кратко махна да не го прави, преди да го е докоснала. Седнаха и Скот каза: Добре съм! Даже доста добре! Честно, Майра беше пребледняла. Как може да си добре? Възкликна: Не знам! Просто съм! Но това е нашата прощална вечеря. Повече няма да се видим, приятели! Освен с дирдри! Имам нужда някой да ми помогне накрая. Ще го направиш ли? Да, разбира се, отговори тя без колебание и прегърна с една ръка съпругата си, която заплака. Искам само да кажа, Скот спря и се прокашля. Искам да кажа, че ми се иска да имах повече време. Вие бяхте добри приятели. Не са ми правили по-искрен комплимент, каза доктор Боб, като бършеше очите си с кърпичка. Не е честно. Възклик на миси. Не е честно, подяволите. Не, съгласи се Скот, не е. Но не оставям си след себе си, бившата ми жена е щастлива там, където е, и това, което се случва, е по-добре, отколкото да имам рак или Алцхаймер. или да изгоря жив при пожар в болницата. Предполагам, че щях да вляза в историята, ако някой беше разгласил случая ми. Но ние не сме го направили, изтъкна доктор Боб. Не, потвърди Дирдри. Не сме. Кажи какво искаш да направя, Скот. Той кратко каза всичко. Само премълча за онова, което бе скрил в хартиен пакет в дрешника в коридора. Всички слушаха мълчаливо и никой не изрече нито дума на несъгласие. Когато той свърши, Майра попита много плахо. Какво е чувството, Скот? Ти как се чувстваш? Скот си спомни как се чувстваше, когато тичаше надолу от Хантърс Хиляди. След като получи прилив на Сирия и целият свят му се разкри с великолепието от обикновените неща, уловно сивото, надвиснало небе, знаменцата, развяващи се на сградите в центъра, всяко прекрасно камъче и фас, и котия от бира, изхвърлени на улицата. Как тялото му работеше на максимална мощност, с всяка клетка, заредена с кислород? Извисен, отговори на края. Погледна Дирдрима към, видя грейнаните и кратко очи и разбра, че се е досетила защо е избрал точно нея. 29. Майра успя да подмами бил в котията за пренасяне на домашни любимци. Доктор Боб го прибра в джипа си, Тойота, форунер. После четиримата се събраха на верандата. Дъхът им образуваше облачета в студения нощен въздух. Ското стана на вратата, като се държеше за една скоба. Може ли да кажа нещо, преди да тръгнем? Попита Майра. Разбира се, отговори той, макар че не му се искаше. Искаше просто да го оставят. Мислеше, че открил една от великите истини в живота, без която спокойно можеше да мине единственото нещо, което е по-трудно от това да се сбогуваш с себе си, килограм по килограм, е да се сбогуваш с приятелите си. Бях голяма глупачка. Съжалявам за това, което се случва с теб, Скот, но се радвам за това, което се случи с мен. Ако не се беше случило, щях да остана сляпа за някои много хубави неща и някои много добри хора. Щях да остана една глупава бабичка. Понеже не мога да те прегърна, ще направя така. Разтвори ръце, придърпа дирдри и миси и ги прегърна. Те също я прегърнаха. Ще уважа желанието ти, Скот, каза доктор Боб, но ако имаш нужда от мен, само кажи и веднага ще дотичам. Засмя се. Е, мина времето, когато тичах, но знаеш какво имам предвид. Знам, отвърна Скот. Благодаря. с Богом, старче. И внимавай къде стъпваш. И как? Ското стана на вратата, докато отидоха до колата на доктор Боб. Изчака да се качат. Помаха им, като внимаваше да не изпусне скобата. После затвори вратата и отиде, къде ходейки, къде подскачайки, в кухнята. Чувстваше се като анимационен герой. Което всъщност бе причината да запази всичко това в тайна. Беше сигурен, че изглежда нелепо и то наистина беше нелепо, но само ако гледаш отстрани. Седна до кухненската маса и погледна празния ъгъл, където през последните седем години бе мястото на храната и водата забил. Дълго се взира там. После отиде да си легне. 30. На другия ден получи писмо от миси Доналсън. Казах на Диди, че искам да дойда с нея и да бъда там накрая. Скарахме за това. Настоявах. Докато тя не ми напомни за крака ми и как това ме караше да се чувствам, когато бях малка. Сега мога да тичам, обожавам да тичам, но никога не съм могла да се състезавам като Диди, защото съм добра само на кратки разстояния, дори след толкова години. Аз съм родена с TLIPS и QYNO състояние, поизвестно като вродена деформация на стъпалото. Когато бях на 7, претърпях операция за коригиране на този недък. Но до тогава трябваше да използвам бастун и след това ми бяха необходими години, докато се науча да ходя нормално. Когато бях на четири, спомням си това много ясно, показах крака си на моята приятелка Фелисити. Тя се изсме и каза, че е гаден грозен глупав крак. След това не съм позволявала на никого да го вижда, освен на майка ми и лекарите. Не исках хората да ми се смеят. Диди каза, че така се чувстваш и ти по отношение на случващото се с теб. Каза, той иска да го помниш такъв, какъвто е бил, когато беше нормален, а не как подскача в дома си като нескопосън специален ефект в научно-фантастичен филм от 5.0. Тогава разбрах, но това не означава, че ми харесва или че го заслужаваш. Скот, благодарение на това, което ти направи на маратона, стана възможно да останем в Касал Рок не само защото имаме бизнес тук, а и защото сега можем да бъдем част от живота в града. Диди очаква да я поканят Джейсис. Смея се и казва, че е глупаво, но аз знам, че дълбоко в себе си знае, че изобщо не е глупаво. Това е трофей, също като онези от състезанията, които е спечелила. О, не всички ще ни приемат, не съм толкова глупава, или наивна, да очаквам това някога да се случи, но повечето ще ни приемат. Мнозина вече го правят. Без теб това никога да нямаше да се случи и без теб част от моята любима щеше ще да остане за завинаги затворена за света. Тя няма да ти каже това, но аз ти го казвам, ти свали тази тежест от плещите и кратко. А беше голяма тежест и сега тя отново може да ходи изправена. Дирдри винаги е била чепато дърво и не мисля, че това ще се промени, но вече е отворена. Тя вижда повече неща, чува повече неща, може да бъде повече неща. Ти направи това възможно. Вдигна я, когато беше паднала. Тя казва, че между вас има връзка, общо чувство. И за това тя трябва да бъде тази, която ще ти помогне накрая. Дали и кратко завиждам? Малко, но мисля, че разбирам. Осъзнах го, когато ти каза, че се чувстваш извисен. Тя се чувства така, когато тича. Точно за това тича. Моля те, бъди смел, Скот, и моля те, знай, че мисля за теб. Бог да те благослови. С цялата ми любов, миси. Пепе, когато ходим в книжарницата, винаги гарим мисля, че му липсваш. Скот се замисли дали да не и кратко се обади, да и кратко благодари за хубавите думи, но реши, че не е добра идея. Това можеше да разстрои и двете. Вместо това отпечата писмото и кратко и го пъхна в единия джоб на превръзката. Щеше да го вземе с себе си там, където отидеше. 31. Сутринта на следващата неделя Скот се насочи по коридора към банята на първия етаж за стъпки, които не бяха изобщо стъпки. Всяка от тях бе едно продължително възнасяне до тавана, където той се отблутваше с пръсти, за да се спусне отново. Отоплителната система се включи и лекото течение от отдушника го издуха леко настрани. Той се изви и се хвана за една скоба, за да мине покрай течението. В банята се задържа във въздуха над кантара и най-сет не успя да стъпи. Отначало си помисли, че дисплеят няма да покаже никакво тегло. Но после, най-накрая, той изключи сло. 0,9 Горе-долу колкото очакваше, вечерта се обади на Дирдри. Беше кратък, имам нужда от теб. Можеш ли да дойдеш? Да, тя не каза нищо друго, но това бе достатъчно. 32 Вратата на къщата бе затворена, но отключена. Дирдри влезе, без да я отваря изцяло заради течението. Запари лампата в коридора, за да разсея сенките, после влезе в хола. Скот беше в инвалидната количка. Бе успял да се намести частично в превръзката, закрепена за облегалката, но тялото му висеше във въздуха над седалката, без да се опира в нея, и едната му ръка стърчеше безпомощно на страни. Лицето му блестеше от пот и предната част на ризата му беше тъмна от нея. За малко да изпусна момента, каза той. Беше задъхан. Трябваше да доплувам до количката. Бруст, ако щеш вярвай. Дирдри му вярваше. Тя се приближи, застана пред количката и го погледна очудено. От колко време седиш така? От известно време. Исках да изчакам да се стъмни. Сега тъмно ли е? Почти. Тя коленичи. О, Скот! Това е толкова лошо. Той поклати бавно глава, сякаш се намираше под вода. Разбираш, че не е съвсем така. Тя мислеше, че разбира. Надяваше се, че разбира. Скот се помъчи да овладее своята носеща се във въздуха ръка и най-накрая успя да я пъхне в съответната дупка на жилетката. Можеш ли да закопчаеш катарамите на коланите през гърдите и кръста ми, без да ме докосваш? Ще опитам, каза тя, но на два пъти куколчетата на пръстите и кратко го докато стоеше на колене пред инвалидната количка, веднъж страната и веднъж рамото. И двата пъти тя усети, че тялото й кратко се издига и после пак се спуска. Стомахът и кратко се преобръщаше при всеки контакт, чувство, което, спомни си, баща и кратко наричаше, обсмиличко, всеки път, когато минеше с колата през голяма бабуна. Или, да, ми си имаше право, както, когато се возиш на увеселително влакче и то достигне най-високата точка и увисне там за миг, преди да се спусне стремително. най сетне успя. Сега какво? След малко ще пробваме нощния въздух. Но първо отиди в дрешника. Онзи при главния вход, където държа обувките си. Има хартиена на турбичка и въже. Мисля, че можеш да избуташ количката, но ако не можеш, ще трябва да я вържеш с въжето и да я издърпаш. И си сигурен в това. Той кимна и се усмихна. Мислиш ли, че искам да прекарам остатъка от живота си вързан с това нещо? Или да трябва някой да се качва на стълба, за да ме храни? От това може да стане много забавно видео за YouTube. Никой няма да повярва, че е истинско. Тя намери въжето и кафявия плик и ги донесе в хола. Скот протегна ръце. Хайде, моето момиче, да видим колко те бива. Хвърли ми плика оттам. Тя го направи и беше добро хвърляне. Пликът описа да гава въздуха към протегнатите му ръце, и спря на по-малко от сантиметър над дланите му, после бавно се спусна в тях. Сетне пликът сякаш на тежа и Дирдри си спомни какво бе обяснил по-рано, че нещата са тежки за него. Дали това беше парадокс? Каквото и да беше, от това я заболяваше глава, пък и сега нямаше време да мисли за тези неща. Той бръкна в плика и извади предмет с квадратна форма, ловит в дебела хартия, украсена със звезди. Отдолу се подаваше плосък червен език с дължина около 15 см. Това се казва небесна светлина. За 150 долара от пиротехническия завод Фоксфорд. Купи в го онлайн. Надявам се, че ще свърши работа. Как ще го запариш? Как ще успееш, когато, когато ти? Не знам дали ще мога, но имам увереност. Има самозапалващ фитил. Скот, трябва ли да правя това? Да, каза той. Наистина ли искаш да си отидеш? Да, каза той. Време е. Навън е студено, а ти си целият в пот. Няма значение. За нея обаче имаше. Тя се качи в спалнята му и дръпна завивката от леглото, в което беше сепано, в някакъв момент поне. Но нямаше отпечатък от тялото му върху матрака или от главата му на възглавницата. Дирдри слезе в хола и му хвърли завивката, както бе направила с хартиения плик. Пред смаяния и кратко поглед завивката също спрява във въздуха, се, и после се спусна върху гърдите и коренете му. Овии се хубаво! Слушам, госпожо! Тя изчака скот да се завие, после бутна влъчещата се на земята част под краката му. Този път повдигането беше по-сериозно, двойно, обсмиричко, вместо единично. Коленете и кратко се вдигнаха от пода и тя усети, че косата й кратко хръква нагоре. След като свърши това и когато коленете и кратко отново опряха дъските, Дирдри вече по-добре разбираше, защо той все още може да се усмихва. Спомни си нещо, което беше чела в колежа. Фокнер може би. Гравитацията е котва, която ни дърпа към гроба. За този мъж нямаше да има гроб и нямаше повече гравитация. Той имаше специално разрешение, уютно като е мишчица в дупка, каза той, не се шегувай, Скот. Моля те, тя отиде зад количката и постави колебливо ръце на стърчащите дръжки. Нямаше нужда от въже, теглото и кратко се запази. Избута го до вратата, на верандата, после надолу по рампата. 33. Нощта беше студена, подтъс мрази лицето му, но въздухът бе сладък и свеж, като първата хапка от есенна на ябълка. Над него светеше полумесецът и може би трилион звезди. Като трилиона камъчета, също толкова загадъчни, по които стъпваме всеки ден, помисли си той. Загадка горе, загадка долу. Тегло, маса, реалност, загадки навсякъде. Не плачи! Каза на Дирдри. Не ме погребваш, подяволите. Тя го изкара на заснежената морава. Колялата затънаха на 20 см и спряха. Недалеч от къщата но достатъчно далеч, за да не заседне под някои от страхите. Това би било парен провал, помисли си той и се засмя. Какво е толкова смешно, Скот? Нищо, отговори той. Всичко, виж там. На улицата. Скот видя три овити стопли дрехи силуета, секи свенерче, миси, майра и доктор Боб. Не можах да ги разубедя. Дирдри обикори инвалидната количка и застана на едно коляно пред овития с завивка Скот. Сблеснали очи и слепена от подкоса. А изобщо опитали. Кажи истината, Диди. За първи път я наричаше така. Ами, не се старах много. Той кимна и се усмихна. Добра дискусия. Тя се засмя, после избърса очите си. Готов ли си? Да. Ще ми помогнеш ли с катарамите? Дирдри разкопча двете, държащи превръзката за облегалката на количката и Скот веднага се издигна, като се задържа единствено на кръсния ремък. Тя се затрудни с последната катарама, защото ремъкът бе натегнат, а ръцете и кратко започваха да изтръпват от януарския студ. Докосна го няколко пъти и всеки път тялото й кратко се отделяше от снежната покривка и тя се чувстваше като изстреляна от пружина. Накрая успя и последната каишка, задържаща го на инвалидната количка, започна да се освобождава. Обичам те, Скот, каза Дирдри. Всички те обичаме. И аз ви обичам, отговори той. Целуни твоето добро момиче от мен. Два пъти, обеща тя. Ремъкът се измъкна от катарамата и това беше. 34. Скот бавно се издигна от инвалидната количка и завивката се повлече под него като рокля. Чувстваше се нелепо, като Мери Попинс, само че беше дър. Вятърът го подхвана и той се понесе по-бързо нагоре. Той стисна завивката с една ръка и притисна небесната светлина до гърдите си с другата. Видя обърнатото нагоре лице на Дирдри като смаляващ се кръг. Видя как тя му маха, но ръцете му бяха заети и не можеше да и кратко отвърне със същото. Видя как и другите му махат от вюдрайв. Видя светлините на фенерчетата им, насочени към него, забеляза как постепенно се сближават, докато тъй набираше височина. Вятърат се опита да го завърти, което му припомни как се беше изпързалял на страни при нелепото си пътуване надолу по заледената морава към Поштенската котия. Но сега опана част от завивката от към посоката на вятъра и се стабилизира може би не му оставаше много време, но това нямаше значение. В момента единственото, което искаше, бе да погледне надолу и да види приятелите си, дирдри до инвалидната количка на моравата и другите на улицата. Мина покрай прозореца на спалнята си и видя, че лампата още свети и хвърля жълти идици върху леглото му. Видя нещата на бюрото си, часовника, гребена, малка пачка банкноти, които никога повече нямаше да докосне. Издигаше се все повече и на лунната светлина видя нечие фризби, заклещило се в една чупка на покрива може би още от времето, преди снора да купят къщата. Това дете може вече да е възрастен човек, помисли си. Може да пише статии в ню йорк да купае канали в Сан-Франциско или да рисува в Париж. Загадки, загадки, загадки. Топлото течение от къщата го подхвана и той се заиздига побързо. Градът се разкри под него като гледан от дрон или ниско прелитащ самолет, лампите по главната и късъл бяха като перли на гердан. Скот видя коледната елха, която Дирдри бе запарила преди повече от месец и която щеше да остане на площада до 1 февруари. Тук горе бе студено, много постудено, отколкото на земята, но всичко беше наред. Той пусна завивката и се загледа как пада, разперва се, забавя се, превръща се в парашют, не съвсем безтегловен, но почти. Всеки трябва да може да преживее това, помисли си, и може би в крайна сметка всеки го преживява. Може би, когато времето му изтече, всеки се извисява, изпъна ръката си с небесната светлина, и драсна края на фитила с нокът. Нищо не се случи. Светлина, подяволите. Не можах да се насладя на последното хранене, ще може ли поне да осъществя последното си желание, той отново драсна фитила. 35. Вече не го виждам, каза миси. Плачеше. Отиде си. Можем вече. Чакай, прекъсна го Дирдри. Беше се присъединила към тях в началото на алеята пред дума на Скот. Какво? Попита доктор Боб. Просто изчакайте. Така зачакаха, като се взираха в тъмнината. Не мисля, започна Майра. Още малко, каза Дирдри. Хайде, Скот, мислеше си, вече си почти на финала, това е твоето състезание, спечери го, скъсай лентата, не се предавай. Не се препавай. Хайде, голямо момче, покажи какво можеш. Високо над тях блесно ослепителен огън, червено, жълто, зелено. Последва пауза, и изведнъж от небето се изсипа истински водопад от злато, блестящо, сипещо се, сипещо се, сипещо се. Сякаш никога нямаше да свърши. Дирдри хвана ръката на миси. Доктор Боб хвана ръката на майра. Гледаха в захлас, докато и последните златни искри угаснаха и отново се възцари мрак. Някъде високо над тях Скот Кери продължаваше да набира височина, да се издига над света на смъртните с усмихнато лице, обърнато към звездите. Издание Автор – Стивън Кинг Заглавие – Извисяване Преводач – Марин Загорчев Година на превод – 2018 Език, от който е преведено, английски – не е указано Издание – първо Издател – Ик – Плеяда Град на издателя – София Година на издаване – 2018 Тип Роман, не е указано. Националност, американска. Печатница, Симулини 94. Излязла от печат, 30 ноември 2018 година. Редактор, Лилия Анастасова. Художник, Димитър Стоянов, Димо. ISBN 978-954-409-392-1. Адрес в библиоман. HTTPSS-двойно.чи е двойна наклонена черта baiblio наклонена черта books наклонена черта 13676. Заслуги! Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP-двойно.чи е наклонена черта chitanka.info. Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.